Man, bruh bruh, of the best men out here. Bruh bruh, I'm a part of Bar bar ma ba qad sajrasaktun at-tuyur Bar ma ba qalilan a khir salma Bar bar ma ba Demek is lakchat, köszönöm meg Upper- Upper-шие Exceptív bold között YパáŞ, mashinonTalk ab cinnamon And the nehézs se gained And the Agost lapー Upper- respectful approach Barra, barra, n'est-ce qu'il y t'en, h'il te qu'il porra Barra, barra, n'ou j'me t'va, Születésnapján lépett volna fel a Lioni Operaházban Resit Taha. Volna. 59 éves korában szívinfarktus következtében meghalt. A 2018. szeptember 13-a csütörtök van és 7-es perccel reggel 7 óra ez a kejfejjelancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók is fiala János műsora. Teljesen szabadok vagyunk 8 óráig, 8 óra után, egy Benedekkel beszélgetek, Városliget ZRT majd fél 9-től egészen 8 óra 55 percig Wintermontel Zsolttal. Ugi Attila felmentését kértem, mert hogy váratlan vendég be az ajtaján, de nem kell megijedni, holnap reggel 9 órakor rendelkezésre áll, ahogy fél nyolctól, Navracsus Tibor nyolctól, a karácsony Gergely fél kilenctől pedig Bácskai János, mint általában pintekenként. Nyár van és nyár lesz, Kékig 18 fok. Jó reggyszer! Jó reggat. Azt szeretném hogy a Facebookon meg mindenhol mennek a hírek, hogy lesz vasárnap ellenzéki megmozdulás. Igen. Itt két helyszín is van, két, mert most mit lehet erről tudni? Valaki, ha tudja esetleg. Karácsony Gergely például, ha felhívható lenne. Elnézést! Előbb mondtam, pénteken nyolckor, mint mindig. Jó, jó! Ami pedig ezt a vasárnapi megmozdulást illeti, Ugye áll össze a civil a pályán, ezt holnap kettőkor vesztük föl, vagy fél kettőkor. Azt kérdezem önöktől, lehet, hogy rossz a fogalmazás, de az előző telefon után már nem különösebben sokat gondolkodom. A jó határain határaim belül 17 évvel oliaknak nem való fölötte is csak korlátozott mértékben, hogy ez most... Ez most egy jó dolog, hogy a Szerhentini jelentés elfogadása kapcsán most egy Orbán ellenes tüntetést hirdetnek szocialisták és mások. Ez most olyan, mint amikor valakinek felrepett a szemöldöke a boxban, és akkor azt ütik. Szóval ez most jó? Önöknek tetszik ez az ötlet? Lehet, hogy a hangsúlyából, amit a műsorvezető használ, ki lehet találni, hogy ő mit gondol róla, nevezetesen én, de ha lenne egy betelefonáló, akkor vele szívesebben beszélném meg. 061489, 0999, valamint 063677161. Szampola nagyon jól tudja, és én is tisztában vagyok vele, valószínűleg önök is többé-kevésbé, hogy... Van bennem dac. Többféle dac létezik, én most alapvetően kétféle dacot különbözteték meg. Beleért, hogy a daci teljesen természetes jelenség, van a pozitív dacok és vannak a negatív dacok, bár mi jellemzésébe itt most reggel 7 óra 11 perckor nem kezdenék 06148 egy hat A DAC is ott van benne, amikor azon gondolkodom, illetve nem is gondolkodom, mert ma a DAC ez ugye egy érzelem tehát, hogy Bedőlem ellenérzést vált ki az az ünneplés, amely a tegnapi Szárhentini jelentés szavazását követően történt. És megmondom önök hogy őszintén nem csak az itthoni reakciók váltanak ki belőlem dacot, de ahogy ott a nyakába borultak ennek a holland képviselőnőnek, és ahogy ott boldogságában majdnem elsírta magát, az is ellenérzést váltott ki belőlem. Olyan érzelmek szabadultak föl ott, és akkor, és ezt most a tévedés kockázatával mondom amelyekre én nem tudok pozitívan tekinteni, miközben azt, ami a mély van, és amely mély lévő dolgokkal történő változás kapcsán szívesen váltanék önökkel eszmét. Hey, you 0614890999 és haté. nem tudom mennyire vagyok világos, de ha világos talan vagyok, akkor vagy világosítsanak föl, vagy mondják el, hogy mit gondolnak erről, vagy valami egészen másról. De szerintem dumáljuk, mert szívesen dumálok önökkel, mert már csak az a helyzet, hogy van-e ehhez egy másik partner is, mert hogy saját magamban nem beszélgetnék. Ma a 2018. szeptember 13-a csütörtök, mondta csütörtök, és nem péntek, holnap 14-e lesz. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás jött eszembe. 1 perc múlva lesz 418-0614890999, valamint a 063677161-es számtárcsázásával lehet elérni. Jó reggelt! Jó reggelt, a fóri vagyok. Örülök. Előten is is fejezzem ki örömömet, hogy hallom a hangodat. Hallom az ön hangját, nem tudom mióta van úgy ismét rádióban. Hétfő is óta. Rá. Na hát örül, örülök, örülök, örülök. Én is örülök, hogy ön örül. Ráadásul képzelje el, hogy tegnap tartottam egy szavazást, és 50 hallgatót sikerült begyűjtenem rajta, anélkül, hogy bárki meghirdette volna, hogy itt Kejfejancsi szól, és én azt gondolom, hogy ez a ne továbbok, ne továbbja. Tehát... Én nagyon meg vagyok hatódva attól a figyelemtől, amivel önök kísérik az én tevékenységemet. Igyekszem megszolgálni, de még mielőtt meghatódnék magamtól, figyelek arra, amit ön akart mondani. Kapcsolódni akarok a témához a tegnapi elvészavazás. Igen. Természetesen nem örülünk neki, hogy elmaradtatták ilyen tekintetben az országot. Tehát ez nem, senkinek nem lehet öröm, de azért figyeljük a reakciókat, ugye? Hogy... Ez a figyeljük, ez most ön és a családja, vagy a több eszre szól? Hát gondolom többen, én, én személyt... Igen, személyt akkor maradjunk ilyen, az egész szám első nem személynél. Igen? És hát nem, örülök, nem örülök a, a kormánypártnak a reakciójához, hogy hazugság meg csalással született. Persze, hogyha, hogyha ugye a 48 tartózkodáshoz, ha azt ugye bele számolják az teljes nem tudom hány szavazatba, akkor, akkor nincs meg a kétharmad. Tehát ez ilyen technikai fogás, tehát ezt mindenki tudta előre, hogy nem számolják bele. Hát egyrészt nem tudtam mindenkivel kapcsolatban különböző módozatok vannak, ebben nem merülnék el. Jó, um, de most tételezzük fel, hogy önnek igaza van háromnegyed arányban, ami önmagában nem létezik. Tehát azért ugye itt szemben nézzünk azzal, hogy Magyarországot elmarasztalják, és nem azt nézzük, amiben elmarasztalják, hanem azt nézzük, hogy ezt hányan tették. Ja, azért mondom, hogy ez a kisebbik... Uh, De nem, hát ez, ez maga borzalom, és ha nincs meg a kétharmad, akkor nincs jelentősége? Hát akkor nincs ekkora tétje, akkor nem szakad fel a szemölzők, ahogy ön fogalmazott. És akkor, akkor az kész? Akkor az osz jó napot? Akkor megy minden tovább. Igen, igen. Ebben azt hiszem nem értünk egyet. Tehát én azt gondolom, hogy a kétharmad kétségtelen ad valamire lehetőséget, amit a nem kétharmad nem de azt gondolom, hogy elveszni a számok birodalmában olyan dolgok kapcsán, amelyeket egyébként alapvetően nem számokkal írunk le, abban van valami bornírt. Ezt aláírom, de, de ugye a, én a kormánypárs részéről akkor győzelemnek állították volna be. Tehát, hogy nyertünk, győztünk, nincs olyan kép harmad, illetve ö, mégsem arasztalják el, nem indul a 7-es szerinti eljárás, tehát minden megy tovább. Minden rendben van, én úgy gondolom, hogy ez lett volna a reakció. De most ne azt beszéljük, hogy mi lett volna a reakció, nem hogy mi lett. Jó, én azért mondok más, mint ön, mert hogyha én vagyok a kormány, és elmarasztalnak engem 48, 51 százalékban, én akkor is azt mondom, hogy sajnálom, hogy így alakult, számtalan dologgal nem értek egyet, de igyekszem elérni azt, hogy legközelebb ne ilyen arány alakuljon ki. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában az, hogyha a többség rólam rossz véleményt alkot, akkor az engem elgondolkodtat, és nem Soros Györgyöt és a patás ördögöket említem. Ez az önvélemények így van. Én nem tudok vitatkozni. És nem is akarok. Nem csak én arról beszélek, hogy ön egy olyan logikában kezd beszélni, amely az ön személyes életét nem jellemzi. Ön pártlogikában kezd beszélni, ami önmagában hihetetlen. Ebből igaza van, de én a reakciókat figyelzem, és az váltott ki belőlem. Nézze, e tekintetben, amit sem. tegnap mondtam, és az Index hozott, de közben az ember, ha nézte a közvetítést, látta, Gulyás Gergely, Szijjártó Péter és... Rogán Antal arca, valamint a miniszterelnök úr arca az utolsó két percben az mindent elárult. Az, hogy aztán utána a magukhoz tértek és kaptak egy szöveget Habony Árpától, amit felolvastak, vagy kívülről el mondani, mert rövid idő alatt megtanulták, az engem már, had ne foglalkoztasson. Az, hogy erre egyébként mennyire iszik a vendég, annak természetesen országosan baj jelentősége. De ez nem a szerhentini jelentése van összefüggésben, hanem bármivel. Tehát az, hogy az ember elszokik attól, hogy legyenek őszinte reakciók, őszinte örömök és őszinte szomorúságok. Belért, hogy amikor engem a Szikretmen perben elmarasztaltak, én milyen nem értettem egyet azzal az ítélettel, és nem gondoltam szeretettel lovas Istvánra, de nem gondoltam azt, hogy a bíróság ítéletét ne hajtsam végre, és onnantól kezdve igyekeztem óvatosabban eljárni, függetlenül hogy az igazságérzetemet nem e, támasztottál a bíróság ítélete. Itt most, 24 óra alatt ennek a nyomát nem lehetett tapasztalni annak kapcsán, amiért összeült az Európa-parlament. Én nagyon remélem, hogy ugyanilyen reakció lesz egyébként a kormányfárs részülő, hiszen ez a természetes reakció, amit, amit ön is így végig említett. Nézze, én tennap számos emberrel beszéltem, aki nem adott nekem felhatalmazást arra, hogy elmeséljem azt, amit ők mondtak, de a Fidesznek most az európai néppártban való jövője, valamint egyáltalán a jövője abban a abban a családban, ahol különböző családok vannak ott az Európa Parlamentben, az sok mindent ki fog jelölni, mert a kirgizekkel és a türkökkel alkothatnánk egy családot, de ők momentán nincsenek még benne az Unióban. Tehát én azt gondolom, hogy bármennyire furcsa és györgy és társai bármennyire sokáig, talán még én is valamikor abban reménykedtünk, én már biztos, hogy nem, hogy majd nyugatról jön a segítség, most nyugatról biztos, hogy nem jön a segítség, de az a vándorlás, ami adott esetben bekövetkezhet ott etelközben, Brüsszelben és Strasbourg között, az azért kihatással lesz a Magyarország életre szerintem. Így legyen, így legyen. Ezért, ezért lesz gondolom a, a tüntetés, vagy a vasárnapi rendezvény. Oké, okay, akkor azt kérdezem, hogy a vasárnapi rendezvény miért lesz, hogy könnyebben találjunk ki etelközből Magyarországra, vagy mi? Én nem tudom megmondani, de nem így tervezem. Ö... Azt értsem meg, ér meg, hogy én valószínűleg a politikai logika ez diktálja... Sifer András után szabadon, Húdnezúvásárhely után ez fel fogja szítani majd a Fidesz rokonszenvezőknek az antipátiáját, és még erősebb lesz a Fidesz. Mert hogy el fognak halni ezek a tüntetések, mert hogy nem lesznek neki elég tápanyaga. Én a magam részéről abban a közegben, ahol vagyok, sokkal inkább azt fogom csinálni, amit eddig is csináltam Európa Parlament nélkül, hogy azokat a kétségeket, amelyek Európa Parlament nélkül, de most Európa Parlamenten még inkább ott van a Fideszben, azokat próbálom, mint ereket tágítani, hogy az arteroszklerózis megszűnjön. a másik igen, kérdés, hogy a politika alapvető logikája az nem az enyém. Nem tudok rokon szemben nézni azokra, akik majd elmennek tüntetni um, vasárnap. Nem fog antipátiával se nézni rájuk, kontraszelektívnek fogom gondolni. De ki vagyok én? Így van, azt gondolom, amit akar. Tehát mindenki gondoljon azt, amit, amit éppen uh, gondol. Tehát ezt nem akarom nem akarjuk meg önsein, se akarjuk ezt befolyásolni. De én azt gondolom, hogy azt nézzük meg, hogy itthon, a fideszia, azt kommunikálja, hogy kétharmad. De könyörgön, felejtsük már ezt a kétharmadot. Hát miről beszélgetünk? Arról beszélgetünk, hogy Magyarországon mi van. Most egy újabb tükröt kaptunk hozzá. Ugyanezt az Európa parlamenti jelentés nélkül nem tudjuk. Hát az Isten fáját, de tényleg? Most egy új valóság szelletbe léptünk. Nem. Nem ez történt. Nagyon furcsán alakul az emberek gondolkodása. Tehát itt már annyira hozzászoktunk ahhoz, ami van, hogy most hirtelen valami fénytörést érzékelünk Strasbourg kapcsán, pedig hát semmi új novum nem történt. Beleértve, hogy miniszterelnök úr révén, elnézést kérek, miniszterelnök úr, új kifejezés született, ez az öreg veterán. Tehát van fiatal veterán, és van öreg veterán, ugye? A sajtótájékoztatón mondta ezt a miniszterelnök úr. Hát mi ketten öreg veteránok vagyunk, ő a politikában, én a médiában. Szép, Kisteriunk virátus vagyunk, mi ketten mondaná a naimam. 061 4890 Azt mondom önöknek, hogy legyen kerítés. De az, ami a kerítést övezi, az a gyűlölet. Az ne legyen. Más a kerítés, és más a kerítéshez fűződő izé, ami más reakciót vált ki, úgy tűnik Európában, arányait tekintve, és Magyarországon. Azért mondom, hogy arányait tekintve, mert Európában is vannak hasonló reakciók, mint Magyarországon, és vannak ellenreakciók, mint Magyarországon. Most éppen úgy tűnik, hogy az ellenreakció nagyobb. De és ne essék. Ebben nem csak objektív, szubjektív elemek is vannak. 06148909999 és egy 7 óra, 24 perc van, vészesen fogy az idő, bár még nagyon sok van, figyelek, ha van mire. Én azt el tudom képzelni, sőt, hogy Horváth Péter örül a kerítésnek, de Horváth Péter sem örülhet annak a gyűlöletkampánynak, ami ezt az országot jobban megosztja, mint amilyen mértékben szerintem a tévedés kockázatával feltartja a migránsokat, hogy átlépjenek a magyar határa. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Sárosi Sándor vagyok. Én most kapcsolódtam a műsorba, nem tudom, hogy volt róla de azt megkérdezni, hogy lehet, hogy én nem értettem volt a tegnapi szavazáson. Úgy vesz meg a kétharmadó többség, hogy a tartozkodom szavazatokat kivették az egészből. Igen. És ez maga szerint ez jogszerű. Én azt tudom önnek mondani, hogy az ezzel kapcsolatos gyakorlat nem először fordult elő. Tehát a kérdés ja, ugye, az a lesz majd... A, hogy a van véve, de Igen. is nevetséges az egész szavazás hát, trények. De hát miért lenne de az ez... az színház? De miért lenne a... színház, uram? Attól, mert a tartózkodás, és a korábban nem volt az, és önnek egyébként a tartózkodás nélkül az a szám, amivel elborasztolták Magyarországot, az nem elég. De elég, elég. Hát akkor meg. meg. Csak hogy ha csak valamiről, és ha a tartózkodomokat kiveszik ezzel, akkor vannak ott, ha tartózkodnak. Nincsen egy meghatározott gondolatuk, hogy vagy igen, vagy nem. De könyörgöm, ugyanez vonatkozik a magyarországi parlamentre is. Igen, igen. Azt mondom, hogy itt az egész politika úgy, ahogy van egy színjáték, egy nevetség. Na de ez nem egy új dolog. Nem egy új Erre dolog. Erre most ön most döbben rá, de engem sokkal jobban foglalkoztat, hogy egyébként a tartózkodóktól függetlenül önt miért nem az foglalkoztatja, ami ott történt? Tehát, hogy miért bújik el a véleményével, a szó idézőjeles értelmében a számarányokban? Figyeljen, hogyha engem ebben a műsorban egyetlen egy emberrel többen vitatják azt, amit gondolok, mint amit eh, eh, eh, ahányan támogatják, én azon súlyosan elgondolkodom. Tehát azt gondolja el, hogy eljutottunk oda, hogy az igazság onnan kezdődik, ha kétharmad. Kétharmad alatt hiába vannak többen, az nem igazság. Na, de pont akkor így van. De, Na de nem ez nem értem, így az működik, az igazság, az igazság az soha se számarányokon múlik, de ha már számarányokon múlik, akkor onnan múlik, amikor egyel több van, mint ahányan egyébként mellette vannak. Vagy ellene vannak. Értem. Nem értem. Én azt kérdezem, hogy ő miért gondolkodik másféleképpen. Igazából azért gondolkodok másoképpen, mert ha itt a magyarországi helyzetem, hogy a Fidesznek nem volt két harmad, mert nem az tükrözni, mert nem az egész országnak a választását tükrözi az eredmény, hanem csak a Fidesz szimpatikusoknak a választási eredményét tükrözi ez a két Akkor nem vegyük már annyira komolyan az Európa parlamenti választásoknál is, hogy most a két mert ez jogilag ez egy nulla. De most miért beszélünk a számokról? Mi nem arról beszélgetünk, amit, egyéb, amit egyébként megállapítottak, amiről beszélünk. Amit egyébként megállapítottak, az, ahogy a miniszterelnök is most ezzel el volt döntve, kérem. Szépen. De most Ezt megint, megint több nem... Többségben van, többség van a szociális, liberális, többség van az Európa Parlament. Tényleg? Tehát igen. nem Szerintem úgy tudom, hogy többségben vannak a néppárti képviselők kevesebben vannak, mint a Másik oldal. Én azt értem, az de az, az összes más... további frakció az nem mind liberális. Nem mind liberális, de azokból nagyon sok része tar pedig tartózkodott. Tehát valahol lehet, hogy ők is megvoltak is ebben téved. gondolom. Ezt Én azt az gondolom, gondolom hogy ön nem a véleményét mondja, hanem az ön véleményét áthatja az a propaganda, ami Magyarországon van. Lehet, hogy így van. Lehet Tehát így csak induljunk ki abból az egyetlen e mondatból, amit, amit, amit egyébként a legtöbben felszítszentek az én környezet, környezetemben, hogy Magyarországon sohasem hallgattatják el az ellenzék hangját. Mondta miniszterelnök úr, azzal így kapcsolatban, van. hát azért ebben csak gondoljon bele, hogy ez, ez mekkora igazsága van. Miért? Maga szerint Parancsot történt, elhallgattatva a népszabadság. Parancsot történt, mint a rákos rendszerben, hogy hallgattassuk el XY-t, mert nekünk... Nem tetszőt mond. Hát az, ellehetet, az, az, lehetet, az ellehetetlenítésnek a módja. No, hogy, hát ez egy, uh, uram, hát de hogy lehet elhetetlen valakit? Ez egy gazdasági társaság volt. És gazdaságilag és az, az a önvéleménye szerint hogyan lehet dolgokat lehetetleníteni? Hát szerintem nem lehet el szerintem amit mond, hogy ellehetetlenítés, és ez csúsztatás, itt senki nem lehetetlenítette semmilyen médiumot, és hogyha bekapcsolja a tévét, az RTL-től kezdve, ha nem tudom mi medzi, Folyamatosan a kormánycívják. Tehát itt te nem mondja senki azt, hogy itt a média túlsúly van, mert a rádiót akárhova kapcsolom, vagy a tévét a királyi adókon kívül, ott mindenki kormány ellenes. Én, én úgy gondolom, és szerintem én a tényekről beszélek, most mert ezek a tények, hát aztán mellette vannak, persze egy csúsztatások. De én úgy látom, hogy itt... Ez a, ez a szavazás, ez, ez, ez, ez, ez nem ő, kötelezi semmire se a magyar kormányt, mert, mert a számok nem azt utatják. Én ezt értem, de értem azt kérdezem öntő, de tényleg, hogy az igazság az a számokban jelz. Tehát az igazság érzet. Én azt tudom önnek mondani, hogy, és ezt, az egy nagyon hosszú beszélgetést kéne folytatni. Tehát az, hogy ön például utálja a szocialistákat, vagy bár, csak egy feltét... türelem, türelem. Azt, azt én mind megértem, de amikor valaki, mint például most ön olyan mértékben áll ki a kormánypárt mellett, mint amilyen mértékben kiáll, akkor mindig elgondolkodtat engem az, hogy a valójában mi áll? Ö, hát a, mögött, a valójában mi áll, szimpátia áll elsősorban a kormány irán, és és másodszorban az igazságtalanság beszél most belőle, mert Magyarországot nézik, ne a kormányt. Végül is Magyarországról szavaztak, nem az Orbán kormányról. És most a mi hazánkat ítérték el. Attól függetlenül, ahol a kormány valamit csinál, és mondjuk az rossz, akkor azt nem kéne ráhúzni mondjuk egy egész országra. Persze a képviselők azt mondják, hogy nem a magyar embereket bántják, meg nem a magyar népet, de effektíve, konkrétan Magyarországot ítérték el. Tehát én úgy gondolom, hogy ha nem így szimpatizálok az Orbán kormányjal, de akkor sem szavaztam volna például a kormány ellen, vagy Magyarország ellen, mint tették azt néhány képviselő. És ebben igaz volt a miniszterelnök, zsigerből utálják a miniszterelnököt, és azért szavaztam. Ez a, zsiger... Ez a zsigerség ember is ott van. Igen, igen, lehet, mert itt Magyarországon... Nemzeti konzultáció. Nemzeti, de ön szerint kinek kéne akkor összeállítani egy sort, mondjuk a népnek. Tehát egy független embernek kéne meg. Kérdezni a válaszokat, hogy a kormány szeretne valamit csinálni, és ezért kérdezni meg az embereket. Valószínűleg a megoldás a megoldás... Valószínűleg a megoldás kerít, valószínűleg a kettő között van. Okay, értem, értem. Nézze, valójában az lenne, az ugye a legjobb, amikor az önt, az édesanyja megkérdez, egy fiam mit szeretnél ebédelni, és én azt mondja, hogy ön ezt szeretné ebédelni, és nagy valószínűség az ön családjában úgy alakult, hogy az édesanyja azt megfőzte, és nem azt mondta, hogy Tibikén, fedikém azt pedig én nem főzöm meg. A nemzeti Igen. konzultáció az egy olyan dolog, amely ezt egy leszűkített formában valósítja meg, és mindazok, Életem. akik rokon szembeznek a kormánypárttal, abban nem gondolnak bele, hogy mi minden marad ki belőle, pedig annak legalább akkora jelentősége van, ha nem nagyobb. Értem. Nézze, én nem akarom az önvéleményét megváltoztatni. Én egyszerűen csak nem, csöbb, vagy... több kétkedést raknék oda be. Tudja, ami az igazság érzetet illeti, az sohasem számokba jelentkezik. Önmagában azt dacot vált ki az emberből, egyesültek hogy egy másik országban al alkotnak véleményt rólunk. De ha belegondol abba, hogy Magyarország egyfelől létezik önmagában, másfelől létezik a világban, harmadrészt itt különböző relációk vannak, de az Uniónak is tagja. Az Uniónak van egy családja, ezt a szó idézőjel értelmében, amely most úgy gondolta, hogy... Megyettem. Tehát most vagy egy család, és én reménytes vagyok, és azt mondja az édesattam, akkor most álljába a sarokba. De én tudom, hogy, hogy valahol nekem igazán van, és én nem szeretnék beállni a sarokba, és megszaladtatja a családot. És abból kettő azt mondja, hogy kérem szépen, én tartózkodok. Jó, akkor a tiszta szavadatotok semminek nem számít, akkor én maradtunk. Hatal, és akkor... De abban a családban is meg volt a kétharmad. Vagy egyszer, de azt értsem meg, hogyha csak többen vannak. Tehát valójában Orbán Viktornak két lehetősége lenne most evidens módon. Egyrészt vagy kilép a néppártból, vagy azt mondja, hogy kilép az Unióba. Mm, hát jó, de hát ezek olyan erős... Ö, ö, de uram, abból, amiről ön beszél, abból ez következik? Ö, hát hát nem, akarok az, a, a, a... nem akarok annak a családnak az asztaláról enni, ami, ne, ami egyébként megjegyzést tesz rám. Megértem, én ma, megértem. Nem, tehát, e de ő miért nem de ezt de mondja? De miért a tartózkodókba köt bele? A többség ö nem a tartózkodók között van. Ebben igaza van. A többség az az ő többségük volt, de e effektíve többségben is vannak. Tehát, ahogy tudok én, de könyörgöm, amikor fölvettek ha? bennünket, ott én is volt szavazás. És gondoljon abba ja, bele, hogy a most... én azt úgy tudom, amikor minket fölvettek, hogy a Lisszaboni szerződés, itt a országgyűlési képviselőknek a többség első olvasta, csak pár parancsra igent nyomott. De ez most igazolom, részlet kérdés. Hát most ja, részlet. Á, ez most részlet? Hát mert a szavazati a arányok, az arányok az... a lenyegesek. Ja, ebben igaza van, de hogyha maga, a maga elsorvas és szerződést és másra hagyatkozva azt megszavazhatja, és utána kiderül, hogy magának vannak ilyen pontok, amik magára... De uram, azt nem veszük észre, hogy úgy ugrálunk a saktáblán, amilyen módon a ló nem ugrik? Tehát most... Az, az, az... Jó, jó. Tudja, hogy én mit érzékelek? Azt érzékelem, hogy ön védi a mondérbecsületét, és szemben más műsorokkal én ezt maximálisan tiszteletben tartom. Én minimálisan se akarom az ön érzelmeit bántani, és az eszét is tiszteletben tartom. Én csak arra kérem önt, hogy beszélgessünk logikusan, és amit nem tudunk, arra ne úgy tekintsünk, mint valami ellenséges területre, hanem úgy tekintsünk, mint amivel egyébként nem vagyunk tisztában. És hát ugye a legnagyobb probléma, amin nem fogunk tudni lépni, azok az érzelmeink, mert az érzelmeink azok, amelyek a valóságnézésünket olyan mértékben befolyásolja, hogy utána nehéz őszinte eszmecserét folytatni arról a helyzetről, ami egyébként alapvetően itthon kéne, hogy zavarjon bennünket, nem pedig itt most a transzburgi hát, tükörben. Jó, ebben is van ö, több hidegvér kéne az emberekben, de ez nincs meg, mert például most a saját országom ellen Vették, a találgat, úgy összem. Tudom, hogy az Orbán kormány ellen, de gyorsan... mér... de, de ebben Önnek teljes mértékben igaza van. Ja, végül is ezért ö, jönnek elő úgy az érzelmek, ahogy előjönnek egy emberből. Jó, csak arra kell, hogy gondoljon, hogy ezek a dolgok, amelyeket ott megfogalmaztak, ezek egyébként Magyarországon belül állnak-e vagy sem, és hogy vajon egyébként az itthoni rendezés ennek megfelelően e vagy sem. Hát, nézze, én, én nem érzem azt, hogy itt sérülne a jogállamiság itt mindenkinek szabad gondolkodása van, itt mindenki szabadon választhat mindenről. Nem hiszem azt, hogy itt sérülne a demokrácia. Tehát én azt hiszem, hogy a, a, a jelentésnek a képharmada szúsztatás. mert magyar... tudja, hogy mi ebben a lényeg? Ebben az, amit ön mond, hogy érez. És van egy sor dolog, ami nem érzetnek a kérdése, tudja? Tehát van egy szabás mint, am amit rárakunk valamire, és ami kilóg, az nem stimmel. Az a kérdés, hogy ilyen mintát ön elfogad-e, vagy lát-e? Ha nem, minden érzésre van. Az érzésekkel, mint ugyanúgy az ízléssel, azzal nem lehet vitatkozni. Jó, nagyon szépen köszönöm, ennyit szerettem volna hozzá. Szerintem minden folytatjuk, legközelebb is értem. hívjam. és már most érzem, hogy milyen mértékben leszek dacos holnap az ATV-ben. Jó reggelt. Jó reggelt, János. Ezzel a feján a laltján, akkor a másik oldal is csak érzi, hogy nincs demokrácia? Hát azt, azt, azt attól kell megkérdezni, itt most egy ember beszélt érzet alapján, amit kérdez, azt attól kell megkérdezni, aki még nem telefonált Én vettem a fáradtságot és fölmentem, mert megkerestem ezt a Sargentini jelentést. Megmondom őszintén, én még nem olvastam el teljesen, de néhány címszot elolvastam. Ez alapján például a vasárnapi tüntetésnek nem kéne meglennie, mert a kormány be fogja tiltani, mert például a gyülekezési jogról is szó van benne. De a gyülekezési jognak a korlátozása, az nem erre a konkrét esetre vonatkozik, uram? Nem, úgy általában, de én nem tudom, hogy mikor tiltott be a Fidesz bármelyik gyü ilyen, ilyen gyülekezést. Nem, nem emlékszem, hogy másik kormány betiltott. Itt nem el. a gyülekezésnek a betiltásáról vagy nem betiltásáról hát, van szó, hanem a gyülekezési, a gyülekezési szabadságról van szó. szó. Na, és ez mit jelentő szerint? Ezt meséljen nekem akkor. Az mit jelent? Hát a gyülekezés is. Szak... én most tételeket nem fog tudni mondani. De amíg... Te volt, tehát ott se volt konkrétum, ezt megmondom, tehát nem volt semmi konkrétum. Hivatkoztak ilyen 2012-es, meg nem tudom mikor ilyen határozatokra, még a, mit tudom én, Európa Parlamenti, meg ilyesmi, de az, hogy mi, miről van szó konkrétan, hát hogyha ő is megtart ezeket, ak akkor ezeknek a címszavak mögé kell nézni. Én, én most hirtelen nem, nem fogok olyat ide, rögtönözni, amit nem tudok. nem történt valami, az már valószínűleg le van zárva, hogy pont mondták a. Többször is elmondták a szavazás előtt a kormány részéről, hogy olyan dolgok vannak benne, ami már tárgyalás alatt volt, le, le van zárva, hogy ilyenek is belekerültek. Én ezt értem, én de attól mert, meg... attól, mert azt lezárták, attól még a múltban ott volt, tehát attól még azt fölhozni lehet. Értem, de megegyezés alapján zárták le. Tehát úgy, hogy én ezt a értem, de amikor valaki egy zárt, tendenciát akar, azért, mert ha valaki egy tendenciát akar, hát vagy valami... Hát de ez nem a jelenről szól. Én értem, de a jelen az a múlton alapul, tehát ön is nagyon jól tudja. Te, tehát tehát, tehát akkor múltbeli dolog miatt elítélték Magyarországot. De azért mint hogyha ön személyesen lenne érintve egy ilyen dologban. Mondjuk én azt mondanám öre, hogy ön egy hazug csaló. Írnék erről egy jelentést. Ezek után él, vennék tíz embert, akiből nyolc után Megszavaztatnám, és akkor érdekes mód, 8-2 arányban, Megszavaznák, hogy ön az. Ön hogy reagálna erre Úgy, ö, Elfogadná, vagy mit csinálna? Ön is nagyon hogy ez nem erről szól. Arról de, pont szó... ez arról szól, hogy, hogy ön egy bíróságítéletet hozott elő politikaival szemben, vagyis hogy az, azt alá ugye, hogy önt egy bíróságítélte el annó, és hogy ez hogy esett önnek, ez meg egy abszult nem a bíróságítélete, hanem egy politika, mint hogy egy parlamentbe hoztak volna, a, ezt a dolgot. de, a politika, politika de a politika az ilyen Jó, de a politika az így működik. Úgyhogy mondom, hogy ezért mondom, hogy ha én hozok nyolc embert aki, tudjátja eldöntik akkor akkor ön, akkor mit csinál? Tehát akkor a, vagy például mit kéne csinálni most a kormánynak, mikor májusban voltak, vagy júliusban voltak a szavazások? Olyan eredmény született, ami az emberek tudták, hogy mire szavaznak, mert már előtte szó volt ezekről a dolgokról, akkor most az kéne rúgni a demokráciát? Nem, látja, látja erre, erre végre fogok tudni konkrétan válaszolni. Nem. Ennek a kis országnak el kell tudnia érni azt, hogy ugyanilyen arányban álljanak be a színek az Európa Parlamentben, és pillanatok alatt nem ez fog bekövetkezni. De azt de értsem de meg, hogy Magyarországnak van, van egyszer egy magánélete. Élete. Tudom. Igen. Magánélete Magyarországon belül, és tagja az Uniónak. Az, hogy Magyarország milyen döntést hoz egy politikai, de, politikai döntést hoz a tekintetben, hogy milyen kormánya legyen, az Magyarország dolga. Az, hogy ugyanez a kormány hogyan viselkedik az Európai Unióban, az már egy másik történet. Az a kérdés, az megint kérdés, az megint, az, megint, tűröm, tűröm, tűröm, az megint... De uram, egy nagyobb családnak vagyunk a tagja, és a nagyobb családban jeleg nem mi vagyunk a akkor, Tehát, hogyha úgy veszik, hogy a választáson ugye a többségi szavazott erre, úgymond, akkor ezt nem kéne figyelembe venni, hanem teljesen homlok egyenes más kéne csinálni. Uram, akkorának kellene lenni, mint Németország, és mindjárt nagyobb jelentősége lenne annak, hogy milyen kormányok van. Hát akkor. De, de uram, nem hát nem az, az, az, az ön is tisztában van, van azzal. Akkor várjon egy picit, mert, mert pont az ellenzék azzal támadja a kormánk, hogy visszaél a többségével. Tehát akkor Németország a nagyságával visszaél itt a parlamentben. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy ez egy nagyobb, nagyobb tömeget képvisel. A kettő nem ugyanaz. De, de, attól meg de, de, valami nagyobb, attól még valami nagyobb, attól még ön... Önma... Attól még nincs igaza, ha nagyobb. De senki sem mondta azt, hogy igaza van. Én csak azt mondtam önnek abból adódó. A számarányok miatt. Németországban nem a politikai erőről beszéltem, hanem a nagy... Jó, de akkor az ellenzéknél nem igazodik a fidesz itt itthon, mikor a többséghez... Most honnan tudjam? Én, én, én nem az ellenzéket képviselem, én magamat Jó, képviselem, csak ön is jel. ugrál level a lóval össze-vissza a saktáblán, nem. amit nem tudok követni. De, nem, de, hát, de miért? Ez, amit Amit én nem, nem jel tudom jel követni, nem jel. tudom, hogy gyenge vagyok. De nem, Am amúgy elolvastam azt is, uh, van egy, egy oldal, a 34. oldalon van felsorolva, hogy milyen szervezeteket hallgattak meg, hát azt érdemes megnézni. Tehát föl van sorolva, most nem tudom pontosan 30 valamennyi, meg kell nézni, hogy melyik-melyik oldal. Tehát az sokat mondó, és még egyszer mondom, én, én abszolút pozikai döntés született szerintem, és az úrnak igaza volt különben az európai a legnagyobb frakció az európai parlamentben, de hogyha a baloldal és a liberálisok zöldek, ezek össze, kommunisták összeállnak, akkor simán elítéltetnek bárkit, ez már többszörbeből mosogott. Ez lehetséges, de az Európai Néppárt is szembefordult a fidesz az minimálisan se foglalkoztatja? Tudom, tudom, de viszont erre megmondta a Viktor, hogy, hogy mi, mi a lényege, hogy, és ezt tegnap el is mondta, hogy nem mosogatő tőlé van a fejébe, hogy, hogy a Macron varjálott a háttérben, szét akarja szakítani a négypártot, ez ilyen egyszerű, ez látszik, és megvan, hogy mi mentén szakítja szét a migráció, mert érdekes mód ebben a jelentésben benne van a migráció is, mert ugye a kisebbségek, a, a, a, a zsidók, kisebbségek elleni elkövetett dolgok, és, a, és ott van a migránsoknak, hogy hogy nem én egyetlen dolgot tudok önnek mondani, amit nem kell, hogy elfogadjon. Ön, önben van egy kétségbeesett kísérlet arra, hogy megmagyarázza, hogy ez most miért nincs jól, és én ezt tiszteletben nem, tartom. Nem, nem, nem, hanem én a kíváncsi vagyok, én el is fogom olvasni az egész jelentést, mert én, én fontosnak tartom, hogy mi alapján ítélnek el valakit, valamit, hogy mi van abban. És én eddig, amit, be, amit így néztem, az alapján azt mondom, hogy a nulla alapján ítélték el a Magyarországot, mert, mert még semmiféle konkrétum nem volt. És azt, azt azért, Ön sem mondhatja komolyan, hogy Magyarországon az antiszemitizmus nőtt. A hetedik előtt meg kell nézni. Emberek nyugodtan sétálnak az utcán. E jellegzetes ruhában. Az antiszemitizmus nem abból áll, a, hogy a hetedik az... Ön horti megítélések az... kapcsán például, és a hetedik előtt, és a horti, miközben mind a hetten hával kezdődnek, itt semmiféle ütközés nem érzékel. Tehát amikor, amikor, amikor, amikor egy kormánypárt által támogatott, valaki azt mondja, hogy a zsidó törvények azok jogkorlátozást jelentettek, és nem jogfosztást. Tehát hogy mondjam, csak egy apróság. Én nem mondom azt, hogy itt antiszemitizmus van. Isten ments! Én csak most a hetedik kerületről beszélek más értelemben. Azt hat hogy ő Miklós terülték háborús bűnökért. Én azt kérdezem, hogy azok az emberek, akik meghaltak az én családomban, azok vajon jogkorlátozottak voltak, vagy jogfosztottak már, azt követően, hogy sikerült nekik innen elmenni. Úgy, hogy jogfosztottak lettek, de ez nem volt egy jó dolog, de ettől függetlenül én úgy tudom. De most itt játék a szavakon, hogy jogar És az, hogy egyébként háborús bűnös lettél, horti vagy sem, az ennek az egésznek a megítélését mennyiben befolyásolja? Az, hogy a horti mostnak vegyes a megítélése, és ezt mindenki tudja. Tehát ez és ez megérne egy hosszabb elemzést, egy hosszabb, több, több oldalú beszélgetést, ahol ott van több oldalról, a ké, ké, ké, két-három oldalról történések ott vannak, és megbeszélik ezt, és, és egyszer tisztázzák, mert szerintem ez tisztázandó dolog, mert amit például Horti Miklós-szal kapcsolatban. Én nagyon egyszer megtőlem hogy Horti miklós kapcsolatban mi a megoldás. Horti miklós kapcsolatban az a megoldás, mint amit egyébként gyerekként megtettünk, hogy most fogja magát, elmegy a könyvtárba, és az elkövetkezendő két hétben semmi más nem tesz, mint Horti Miklósal kapcsolatos könyveket olvas. És azt követően tehát azt értem meg, hogy most úgy vagdalkozunk dolgokat, de én csak visszafogom magam, mert én, én például kapdául, most akarnak. Hát én, én mit nem mondtam? Nem. Hát a törvényekkel, a zsidó törvényekkel kapcsolatban hozta föl horti Miklós, ennyi. Én nem, én azt mondtam. A heti... hát... Arról beszélt, hogy a hetedik kelletben hogyan grasszálnak a zsidók. Nem mondtam, hogy grasszálnak. A grasszálnak, nem, de hogyan sétálnak az emberek. Hát ne haragudjon már, drága uram, az, hogy a 7. kerületben hogyan sétálnak az emberek, annak kapcsán arról beszélni, hogy Magyarországon van-e antiszemitizmus, vagy sem, az az én, hát én emberi érzékenységemet némileg kikezdi. Egy pillanat, én Berlinből láttam egy felvételt, ahol elegzetten zsidó kinézettő embert, ővel egy arab... Fiatosság. És akkor abból mi következik? Hát Látott egy jelenetet? De könyörgöm, egy, egy, egy jelenet nem arról szól. Meg kell nézni az iskolákat, hogy néznek ki a Franciaországban, meg Németországban, hogy őrzik a zsidóiskolákat, és meg kell nézni itt a fönn a laudert, hogy őrzi egyáltalán valaki, és meg, akkor ebben lehet látni, hogy hol növekszik az antiszemitizmus. Ez egy ilyen egyszerű, szerintem. És nem minket vádoljanak azzal, hogy itt növekszik, már erre, de ezért mondom, és ez is benne van. Tehát azért mondom, hogy itt több olyan pont van ebben a jelentésben, ami, ami kétségesítes az egésznek a, a hitelességét. És mondom az, hogy ki kér tárgyalatot, a 34. oldal pontosan ott meg lehet nézni, föl van sorolva, azt nézzék meg, hogy akit érdekel, nézze meg nyugodtan, meg lehet nézni, hogy, ki, hogy melyik szervezet hova tartozik, ezt lehet tudni. Körülbelül ilyen 34 az arány. És ez, és ez szerintem mindent elmond arról, hogy mi, mennyit ér ez a jelentés. Önt minimálisan is befolyásolja az, hogy amikor megkérdezték Orbán Viktort, hogy ő egyébként hivatalosan fogadta volna-e a bizottságot, akkor azt mondta, hogy nem, mert egyébként ügy sincsen. Hát ezek után azokkal beszéltek, akikkel akartak, vagy tudtak. Ennyi. De fölvásárolom a kormányszervis egy vagy kettő. Én ezt értem, de most megint teljesen figyelj. Nem csak tudtak azzal tárgyalni, akivel akartak. Tehát ez nem igaz, hogy nem, mert ott kettő fölsorolva, de ők csak kettőre volt voltak kíváncsiak, valószínű. Vagy egyedül ez a hölgy. Hát a az, hogy valószínű, ez, de erre nem lehet a valószínűre hát, e -e hát, vélemény. adni. Ezt tudt írni, akkor el tudt volna írni többet is, mert nem az volt, hogy, hogy egy sincs fölsorolva, mert akkor lenne mert igaza, hogyha egy se lenne felsorolva. Van kettő, külügyminisztérium is ott van, meg még egy, egy állami szerv nem tudom melyik, mindegy, de, de kettő ott van. Tehát, hogyha kettő ott van, akkor valószínű négy is lehetne, tíz is lehetne, meg tizenöt, hogy akkor tizenöt legyen innen tizenöt vonal. O De oké, oké Jó. Volna. figyelj, abba hagytam. Oké, önnek igaza van, és akkor mi van? É, én tartom azt, De ne, nem, nem, nem, nem, nem, most a, a szomorúsága hidege, hagy, a, a, az indulata foglalkoztat. Azt kérdezem, de, nem ő, de nem, nincs, ne haragudjon. Ne, én mindenben igazat adtam önnek. Azt mondtam, igen. hogy nincs antiszemitizmus, mert szabadon sétálhatnak az emberek a ne hetedik mondtam, előtt. De ezt ez mondtam, de, de, de, de mindenben igazat azt mondtam, hogy mondtam, hogy Türelem rendben nincs. van, de én mindenben igazat adtam önnek. Van egy ne igazságtalan ítélet. Az igazságtalan ítéletre ön szerint mi a megfelelő reakció? Én nem tudom megmondani, mert, mert akkor én vezetném az ország. Oké, okay, rendben van, de nem az a megfelelő reakció, hogy az ember nem akar olyan családnak a tagja lenni, ami nem szívesen fogadja a tagjai hát sorába? Ebben ebbe, ebbe meg igaza van. De akkor én miért nem az voltak, a reakció, vagy... hogy kilépünk? Főleg, a, főleg az első, főleg a néppárton, hogy ennyien Oké, okay, de rendben van, akkor miért nem azt mondja a Viktor, hogy ő mondja, hogy ki kell lépni abból? Azért, mert azért szerintem az emberek többsége szeretne bent maradni az európai Unióba. A néppártban szerintem a De miért akar benne maradni ott, ami egyébként ellene fordul? Igazságtalan. Miért akar ott maradni? Hát ez egy olyan dolog, amikor ugye voltak a reformkommunisták, ők is Elnézést, voltak Elnézést, hogy, hogy a jönnek a ide a reform? Vál... Hát, Uram, ő ő hagyja felfogást. abba az ugrálást. Hagyja abba az ugrálást. Én mindenben. Hadd mondjam el. Tehát, hogy ő is meg szeretné változtatni ezt a dolgot, a néppártot, és ezt a felfogást, ami alapján a szét, szét tudja szedni Macron, ezt ő meg szeretné változtatni, ezért maradna benne. Én nem tudom, hogy ez egy jó dolog, vagy nem, hogy ott marad, és így próbálja megváltoztatni. Én erről nem tudom megmondani, nem tudom, nem, nem tudom, hogy ez jó, hova vezet, ezt nem tudom megmondani, de hogy ezért elmondta, hogy ezért csinálja. Én szeretné ezt megváltoztatni, ezt a néppártot. Önnek nem visszás nap... az, hogy valaki egyébként benne maradne egy olyan családban, amely család ellene fordult. Én biztos nem maradnék, én nem, de egyénileg biztos nem, de hát ugye itt egy ország felől gondolkodik az ember, és nem saját maga felől, tehát egyedül, egyedül én lehetek olyan, hogy most hirtelen haragudok, azt mondom, hogy akkor én megyek, de mivel egy országért felel valaki, ezért ezt nem teheti meg, mert felelősséggel tartozik. Tehát ő nem teheti meg egy személybe, hogy akkor kilépünk, szerintem. És én, én, én megtehetném egy ilyen helyzetbe, és meg is tenném, de ő ezt nem teheti meg, mert ő egy országot képvisel. Nekem ez a véleményem. Tehát ő most biztos, hogy gondolkoznak a következő lépéseken, mert biztos, és biztos, hogy van hatás egy ilyen szavazásnak, attól független hogy milyen. És biztos, hogy de nem egy hülye ember azért az Orbán Viktor. Nem, ugye és én a többiek gondolja. is feltehetően nem hülyék? Jó, de azért mondom biztos, hogy megy a mateknek meg gondolkodás, hogy most mit kéne csinálni. De az azt legyen, is kérdezem öntől, hogy oké, okay, be egy én, a... én magamért vagyok, de felelős, ezt, ezt, is ezt is megértem. Ezt is tudomást vettem. Én. Azt kérdezem öntől, hogy minek következtében született az az eredmény, ami született? Hú, hát én szerintem. Felkorbácsolt dolgok voltak, amit innen kapott, ugye, muníciót. A Uram, szárjabb. egy holland képviselőt az önvéleménye szerint mivel lehet felkorbácsolni, miközben hát, Magyarország a, a, a, nagyjából a, a, úgy a, van egészi, két, az égiszi, mint két, önnek Málta? Hát szerintem úgy, hogy a, amikor idejött, jött, akikkel beszélt, azok elmondták a dolgokat. Uram, az ottani mondulják. képviselők közül egy százalék sem volt ezügyben Magyarországon. Tudom, de. Akkor az összes többi miért szavazott úgy, ahogy szavazott? Hogyan sikerült a szárhentinek így fellázítania ezt a társaságot Magyarország ellen? Mi lehet ennek az nem, nem oka? A, nem a szárhentinek sikerült fellázítani. Hanem? Ez nem, egyedül, hát nem egyedül csinálta, ezt nem is tudja, vagy sejtját, ezt ő egyedül nem csinálhatta, hanem a, a biztos voltak még mellette mások, akik ebben segítettek. És kik? hangulat kik? Kik, uram? Hát például, amikor a Merkel megszólal, ugye, a, amikor a Zéhofer ellen szól, amikor, tehát az, az is egy hatással lehet, ugye, amikor a bevándorlás És az amikor a Zéhofer rászól a Merkel, az olyan, mintha egyébként az Orbára szólna hát rá. Hát van hatása, mert a Merkelnek ugye nagyobb szava van, és ugye, ő védi a migrációt, és ez alapján ment az egész. Tehát ott volt szétosztva szerintem az egész, hogy a, a migráció párti dolgok van, szerintem. És ennek van biztos, hogy van hatás a amikor a Merkel valamit. Tehát azt mondja. Mondjuk a, a, a Seehofer, hogy a, az iszlám nem, nem, nem a Németország része, erre másnap azt mondja Merkel, hogy de hogy nem. Tehát most akkor ennek biztos van hatása, de szerintem ezt neki kéne ott először letisztázni Németországba, vagy ezt a dolgot, ezt a helyzetet, mert ott is azért van egy ellentét ebben a témában, ami elég komoly szerintem, csak besöpörték nagyjából a szőnyeg alá, de, de ezek mind hatással vannak, és... Képviselő, ön szerint azt, hogy azt, azt kérdezzem meg, hogy ön az, az összes parlamenti képviselő, az európai parlamenti képviselő elolvasta teljes utolsó betűig a Sergentini jelentést? Halvány gőzöl nincs feltételezés, szerint nem. Hát igen. És azt, azt elolvasták, ami a kormány, vagy nem is tudom, hogy a kormány vagy civil szervezetek állítottak össze, azt a 108 oldalat, amit lobogtatott a Viktor, hogy, hogy az, ott van benne a cáfolat, meg minden. Azt elolvasták ön szerint? Hát a lelkismeretesek, hát én a ezt értem, a... értem, de most Szerintem olyan a... dologról beszélünk, amiről egyikünknek sincs fogalma. No, de... Ha ugyanezt de megkérdezem az... öntől a magyar parlament kapcsán, akkor nem gondolja, hogy ugyanez a helyzet? De, dehogy de, nem. Hát egy szavazógép. Ez. De, mikor itt azt mondja de mi azt a különbség? Az ellenzék, de amikor itt azt mondja az ellenzék, hogy a magyar parlament egy szavazógép, akkor ezt miért nem fogadja el az Európai Parlamentre is? Akkor mondjuk arra is, nem? Amit az úr az előtt pontosan elmondta, hogy, hogy ugyanaz folyik ott is akkor. Akkor... Miért ez? Miért? Hogyha azt mondja az ellenzék itt van, hogy semmi jelentősége a parlamenti munkának, ne is járjunk be, akkor ez, az európai parlament, az, ezek szerint az emberek szerint miért külön, mint a magyar parlament. És Mi senki nem mondta az, hogy külön, itt inkább az de a sokszínűség sok érdekes, a, amilyen módon az európai Parlament Fond, megnyilvánult ebben igen, a kérdésben. Igen, az elítélés, igen. Én főleg az európai, meg, meg nekem a kurc volt, hogy hiába próbálták megmagyarázni, hogy sógorság, és hogy a sógorsól ugye, számíthat az ember ilyenre. Én nekem a kurz az nagy csalódás volt, amit ugye nem szavazott, mert ő nincs ott, de az ott egy irányvonalat, hogy ez, ez, ez rendben van ez a jelentés. Hát ez, ez nekem, ez, ez, például ez is egy szájú pont. Én egyetlen mondanom, dolgot tudok önnek mondani a mostani beszélgetésünk végén. Igen. Sok mindenben magamra ismerek abban, ahogy ön beszél. De egyetlen dolgot a tévedés minimális kockázatával tudok mondani. Az ön igazságérzetét ez a döntés kikezdte, és ezt tökéletesen megértem. Ehhez azonban olyan logikátlan és olyan uh, érzelmek által előrángatott érveket keres, amiből nem jön össze az, amit egyébként érez. Én ezt értem. Az ember nagyon sokszor van úgy, hogy valamit érez, és amikor azt ki akarja fejezni, akkor összefüggéstelen beszél. De az dolga az, hogy ezt az összefüggéstelenséget meglátja-e, és meglátja mögötte az érzelmi involvátságát, és el tud-e gondolkodni azon, hogy ezt ugyanezen a módon, tényszeren alá tudja támogatni, vagy sem. Gyakran érzem én is magamat megsemmisítve azért, mert valaki engem úgy tromfol le, hogy nem találok mindjárt észérveket azzal szemben, amit ő mond. Én csak azt mondom, hogy az ön érzelmi daca nagyobb, mint amilyen mértékben ezt alá tudja adatolni, és az az egyetlen kérdés, hogy ez önt mennyire zavarja. Én csak ennyit tudok önnek mondani, ennél többre talán ez is meghaladja azt, amire egyébként nekem jogosítványom van. Hát én csak annyit tudom mondani, hogy most az első, nem az első dolgom, de a közeljövőben biztos, hogy el fogom végigolvasni ezt a jelentést, hogy... Még de nem csak a jelentésről van szóram, hanem a jelentésből adódóan el kell tudni azokban az oldalirányokba is menni, amiről a jelentés szól. Ha ebben próbálkozik, akkor nem lesz ideje a munkájára és a családjára sem. <gül> Jó, oké. Rendben. Azért megpróbálom azért. Elolvasni biztos, hogy el fogom ezt tudni, tehát hogy most ezek után Nem fogom, fogom leveszélni, hogy én el fogom olvasni. Viszont hallásra. Egy telefon még belefér. Jó reggelt. Jó reggelt, fiala fia úr. Én azt szeretném kérdezni, hogy az ön kontextusában a család metafora mit felt? Család metaforában azt szerepel, hogy az embernek van egy rokonsága, és abban helyezkedik el. Jó, és mondjuk, hogy ha azonos neműek gyereket fogadnak, akkor hogy, ne, hogy nevezni ez, tehát nem család. Mert máma, a, mai, a, a, a, a, a, a mai modell nagyon. Én engem megmondom őszintén, ez idegesít. Ez a családfogalom, mert a család mindig nagyon diszkutabilis fogalmi hátteret Hát te nézz hogy hogyha egyáltalán van olyan szó, hogy diszkutál is, de tételezzük fel, hogy van, akkor viszont önnek tudomásul kell vennie, hogy van olyan, aki vitatkozik önnel. Én tudom, hogy az, egy az egyedi eseték azok léteznek. De hogyha... A kérdés az például, hogy a pápa reagál-e mind arra a vádra, ami az egyházat érinti, és megszünteti a cölibátus. Hogyan fog majd ő reagálni arra, a cölibátus megszüntetik? Hogyan reagál ön az egyházban lévő erőszakra, nem erőszakra, ami semmi másról nem szól, mint hogy egyébként a papok is normálisan érző emberek is valamilyen mértékben, vagy valamilyen módon a nemi vágyukat ki akarják elégíteni, és gyakorlatilag azzal a nyáljal kell ezt megtenni, akik a rendelkezésükre. Jó, de a Vatikán az nem család. Hogy ne lenne család? Hát, akkor, az egyház akkor nem egy család? Két, két különböző vágányon beszélünk. Különböző családok vannak, uram. Vannak politikai családok, vannak, vannak, vannak nem politikai családok. A családot valójában most akkor fogalmilag kéne leírnunk, hogy ön mit tekint családnak, és én mit tekintek, de arra most rövid az idő. Ha egyébként azt kérdezi tőlem, hogy én elfogadom-e azt, hogy két közös azonos nem neveljen egy gyereket, én ez ellen nem tiltakozom. Nem ezt találom természetesnek, de természetellenesnek se gondolom. Nem gondolnám őket emiatt, nem fosztanám meg őket emiatt a család lehetőségétől. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok még! Ez a Faucentini dologhoz lehet valami? Persze! Um, itt hallgatva az urakat, nekem kicsit olyan érzésem van, hogy mondjuk az elmúlt nyolc évben ezek az emberek csak azzal foglalkoztak, hogy mi mit mondunk magunkról. Az, hogy a világ legyen az Európa, hogyan lát minket, De az ő lövések vagy. és most ezzel szembesülnek. Nem, nem, Amikor... ezzel, nem ezzel szembesülnek. Amit ön mond, az tökéletesen, értem, és van igazsága. Ők valójában azt, amit itthon tapasztalnak, azt olyan mértékben élik ma már normálisnak, hogyha ezzel kapcsolatban valaki kívülről megjegyzést tesz, azt támadásnak fogják föl. De tudom, Pontosan. csak ez a dolog lényege, nem az a dolog lényege, hogy most valaki külföldről beszól. Nem, nem, Hanem az a dolog lényege, hogy mindaz, ami Magyarországon van, ma ezek az emberek olyan mértékben fogják fel normálisnak, hogy egész egyszerűen sértés számba veszik, hogyha valaki Igen. ezzel kapcsolatban kritikai megjegyzést tesz, amihez egy, aminek egyébként hihetetlen jelentősége van, hogy a magyar ellenzéki sajtó és a magyar ellenzéki pártok mennyire tehetetlenek, mert azt gondolja el, hogy ezeknek az embereknek egy Európa Parlament az az inger küszöb, ahol egyébként betelefonálnak a kejfejancséb és azt mondják a morva életben. Tehát ezek az embereknek ugyanúgy ki van a négy kerekük, mint önnek és nekem, de az inger küszöbük máshol van, és ezen súlyosan érdemes elgondolkodni. De tökéletesen értem, amit ön mond. Jó, csak azt gondolom, hogy nekünk nem az a dolgunk, a szerhentini jelentést, érti? A saját dolgainkat kell rendezni. Igen, Egyébként van az Európai Unión ha ő kívül ő is élet. A tükörbe, és azt gondolja, hogy maga egy bitang jóképű pasas, minden, és kimegy az utcára és egy nő nem nézi meg, akkor lehet, hogy nem egy bitang jóképű pasas. De ezek az emberek Magyarországon ezt másképp éldik meg, mint amikor nemzetközi tükröt kapnak. téves önképünk van én nekem, az az értésem, sajnos, néha. néha Néhány embernek totális téves önképe van, de nekünk, önnek és nekem az a dolgunk, hát, hogy dolgunk, ez, nem, ez se igaz, mert nem dolgunk. Dolgunk ez. csak akkor, hogyha szembe találkozunk velük. Az, hogy ebben kapcsolatban, nekünk van-e teendőnk vagy sem, én ezt az ember biztos nem szólítottam volna le. Ő leszólított engem, és a maga módján meg Próbáltam belebeszélgetni. Nézze, én a szerhentini jelentést elolvastam. Én ezt csomó dologgal foglalkoztam, de egy csomó dologgal úgy vagyok, mint az érettséginél. Elfelejtettem. Tehát amikor valami olyan ténybeli vitát kell folytatni, amiben őt meg kell győzni, egy bizonyos idő után abban az argumentációval, van rendelkezem, ha nem megy, akkor megpróbálok hátrébb lépni, és azt nézni, hogy ő mit motivál. Ő mi, őt mit motiválja? Nyugodtan mondhatja ő, vagy bárki más, tehát a fiala visszavonulott fújt, nem tudta meggyőzni a fialatát, vesztett. Holott egyszerűen arról van szó, hogy én sem vagyok egy bédekker. Ja, persze. <gül> Köszönöm szépen, viszont, Jó, De amiről ön beszél, az Egyen? nagyon fontos. Az nagyon fontos, és mindaz, ami most történik, ráadásul ezzel óvattal kell várnunk, mert az olvadás csak most indult. A kérdés az, hogy ez mennyi ideig fog tartani. Ugyanaz az ember, aki az előbb betelefonált, lehet, hogy két hónap múlva már Cizellátabban fogja ezt az egészet látni. Nem tudjuk. Önmagában az, hogy a szárhentini jelentés ilyen mértékben foglalkoztatja az embereket, arra uram, ön azt mondom, hogy ez egy nagyon pozitív jelenség. Még akkor is, ha dűreségeket beszélnek össze. A hazaszeretet, amit kivált belőlük ez, az később elgondolkodtathatja őket a tekintetben, ahol most egész egyszerűen pofonvágnák ezt a szárhentinit. Ja. Köszönöm még egyszer, Viszont hallásra. Viszont hallásra. Sajnálom, több idő már több időm nincs. Tényleg sajnálom. Hírek következnek itt a CV rádióban. Hírek az országból és a világból. üdvözlem Verényi Atilla vagyok. Megkapta a hatósági engedélyt a Balaton nyári szabályozási vízszint maximumának 110 cm-ről 120 cm-re emelésének projektje a Veszprém megyei kormányhivataltól. A Balaton nyári vízszintjének 10 cm-re való megemelését már 2016-ban kísérleti jelleggel megkezdték, ez azóta is tart, de most véglegesítik. A szabályozást az utóbbi évtizedekben tapasztalható szélsőséges időjárás tette szükségessé, így a változó éghajlati körülményekhez könnyebb igazodni. A 10 cm-es vízszint emelés eredményeként a tóban lévő vízmennyisége körülbelül 60 millió köbméterrel nő meg. Megtartotta szokásos éves beszédét, az Európai Parlament Strasbourgi plenáris ülésén Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. A politikus közölte a gazdasági válságot 10 év után sikerült végleg meghaladni. Az EU 21 negyed év óta növekszik. Görögországgal kapcsolatban elmondta, hogy fájdalmas évek után sikerült talpra állniuk. Kiemelte olyan Európára van szükség, ami a békére törekszik a stabil monetáris kapcsolatokért, még akkor is, ha mások kereskedelmi háborút vívnának. Európai sikernek nevezte a Galileo programot, ezzel továbbra is versenyben van az EU, az űrkutatásban annak minden tagállam hasznát húzza, de egyikük sem lett volna rá egyedül képes. Ezután rátért a 2019-es választásokra, mint mondta az állampolgárok, sokat várnak az EU-tól. Példaként említette az óra átállítás eltörlését, az egyszerhasználatos műanyagok elleni fellépést és a terrorizmus elleni harcot. A brexit kapcsolatban nem akart részletekbe bocsátkozni, Michael Barnier az általuk megállapított feltételek alapján tárgyal, és a következő hónapokban várják az egyeztetések eredményét. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, rendkívüli aggodalommal tölti el a testületet, ami egyes uniós tagországokban történik. Idén már nem csupán a diákok, hanem a tanárok sem juthatnak kávéhoz a dél-koreai iskolákban, ahonnan száműzik a koffein tartalmú italt a kelet-ázsiai országkormányának utasítására. A dél-koreai iskolákban már 2013 óta tilos eladni magas koffein tartalmú innivalókat a diákoknak, ám a tanárok számára fenntartott kávéautomatákat a fiatalok is előszeretettel használják. A minisztérium szerint a túlzott kávéfogyasztás ártalmas lehet. az egészségre, és egy között között és szabálytalan szívverést és alvás problémákat okozhat. Sokszor gondoltam de aztán a műsor végén keressünk egy naptárt, hogy megbeszéljünk egy találkozót, ha hozzá kedved, jó? szívesen. György Javisz hallják. Nekem a súlyosan öntenem kell magamra a vödörrel a hidegvizet, mert a szarhentini jelentés által kiváltott reakciók foglalkoztatták az embereket egy tízes skálán meglehetősen és nekem bár szerintem én egy meglehetős profi vagyok, azért nem úgy működik, hogy az ember hírte azt mondja, hogy más. És akkor mondjuk, hogy is Benedekkel beszélgetünk a Város És csak azért mondom neked, hogy, hogy most éppen honnan jövök. Arról nem beszélve, hogy ez a három hónapos szünet, ami volt, az szintén megtette jó és rossz hatását. Hozzátéve, hogy, hogy különböző museumi központok, látogatások, Közben nem egyszer egyedül, amikor egyedül voltam, amikor meg a Krisztával voltam, akkor a Krisztával emlegettük fel, hogy vajon milyen lesz majd az a ligeti komplexum, ami egyszer elkészül... Sintem ma is valószínűleg a következő alkalommal is semmi másra nem lesz módunk egy-két aktualitást leszámítva, mint hogy csináljunk egy leltárt, hogy ma mi van 2018. szeptember 16-án csütörtökön 8 óra 8 perckor. Hol kezdjük? tulajdonképpen bármelyik végénél is kezdhetjük, de tovább Oké, okay, akkor kezdj, kezdj, kezdjük ott, hogy tegnap előtt kaptam egy e-mailt, mindegy, hogy kitől, egy olyan embertől, akinek ki van a négy kerek, hogy vajon a György és Benedek most mennyire jól tud ébredni, amikor az kiállításnak el kellett költözni a franc korságba. Mi van most az arckiállítás helyén? Érdemes egyébként kilátogatni, ugye pont a... Én irodám ablakából relatív jól látszik, a leendő néprajzi múzeum mélyépítési munkálatai a végéhez közelítenek. Ez ugye a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy nagyjából 13 méter mély és 235 méter hosszú gödör az 56-os emlékmű két oldalán. Én szerintem kifejezetten méltatlan lenne egy ilyen nagy hírű kiállítást ennyire mélyre sügyeszteni. <hállam> äh, nincsenek is ilyen tehát öh Ez effektíve az, az a terület, az, ahol korábban az arc volt? Nem csak az, hanem, hogy annál sokkal nagyobb terület, de effektív az a terület is. Tehát ugye az egykori felvonulási tér, az 56-osok tere, az ma három darab kivitelezés miatt teljes egészében el van kerítve. Ugye nagyjából az időkeréktől a Damjanics utcáig terjedő terület ez a leendő néprajzi módon. Oké, álljunk meg itt egy pillanatra, mi lesz ezzel az időkerékkel? Az még mindig nincsen döntés? Nincs végleges döntés, ugye ez egészen biztosan... Ez egy érzékeny terület, vagy senkit nem érdekel, vagy C? Én az elmúlt három évben azt érzékelem, hogy néha-néha vannak gondolatok az időkerék környékén, de soha senkiben olyan intenzív érzéseket, mint hogy... De ha az időkereket te fognád és javasolnád, hogy vigyék el a múzeumparkba, akkor hirtelen mindenki azt mondaná, hogy most súlyos politikai döntés született, és azonnal csináljuk vissza? Ugye, hogyha az ember az óbudai könyveknek a mellékletét is elolvassa, akkor nem biztos, hogy szerencsés a felvonulási kérdőt szoprokat költöztetni... A szálin is elindult egy nagy utazásra, és ilyen szempontból az időkerék utazása az mindenképpen kérdéseket vett föl, de a viccet féretébe Nem volt ez tehát, vicc. Tehát a tervezői, tervezői program nem szerint ez le. az időkerék ez nem az 56-osok terén marad, ennek a pontos helyszínéről még ebben a másodpercben is De valójában maga az időkerék jelen pillanatban egy olyan helyen van, ahol a szó átvitt értelmében senkit nem zavar. Ebben a másodpercben így. Így. nem. Így, így, így. Ez Beleért, vagy tegyük hozzá, és ez egy fontos kérdés, és nem most egy kérdés. Ez az időkerék most éppen működik, vagy nem működik? Ez az időkerék eh, hat napon keresztül működött, és utána megadta saját magát, és lévén, hogy ennek az üzemeltetési költségei annyira magasak, ezért a. Áll... És ez egy nagyon fontos dolog, mert azért ez az időkerék valamire kivolt találva, és ha nem működik, akkor azért alapvetően mégiscsak csak kell nézni rá, mint a Mikulás gyára júliusban. Hát körülbelül hasonlóképpen nem működik az időkerék gyakorlatilag az elmúlt 5-7 évben. Tulajdonképpen az, Én, az, az időkerék az egy ilyen szimbólum? Évben. Mondjuk a Városligetben mi nem szimbólum, merül fel a kérdés, tehát azért tényleg rettenetes mennyiségű szobor és emlékmű található ott. Ugye ezeknek a tulajdonosi státuszon ráadásul egy ilyen klasszikus magyar rendezetlen állapotot mutat, a történeti múzeum a tulajdonója, sokszor a magyar állam a vagyonkezelője, mindeközben a terület, amin található, az egy osztatlan közös tulajdon, amiben a főváros, a magyar állam, és még nagyon kis százalék Ugye a, diplomát, a népnek azt kell tudatni, van. hogy ennek ugye akkor van jelentősége, hogyha az ember akar azzal valamit kezdeni a szó jó értelmében, mert hirtelen annyi gazdája lesz hogy az azzal kapcsolatos tendők azok pinhatok alatt, órákról, évekre nyúlnak. Ez pontosan így van, nincs ez másként például a Petőfi csarnok mellett található haranggal, ami alatt menetközben uh -huh. derült ki, hogy egy időkapszula is megtalálható volt. Sikerült felvennünk a kapcsolatot a készítők jogutódjaival, és ott egy nagyon kellemes megoldás alakult ki, és végül a harang készítő falujába tudtuk a harangot elszállítani. Sajnos maga a fa talapzat, amin ez a harang lógott az annyira rossz, alakul alakul, rossz volt. Hogy, hogy azt nem lehetett megmenteni, és magát az időkapszulát is sikerült megmenteni, ami egyébként a Petőfi csarnok építésénél, az építőmunkások helyeztek el bennek korábban. Jó, maradjunk el, itt, és aztán menjünk tovább, mert ez ugye egy látszólag jelentéktelen dolog, az éppen a adódóan, hogy mesélszulat pillantok alatt ki fog derülni, hogy nem az. Itt valójában arról van szó, hogy amikor ez a szó szoros értelmében útban van, akkor az embernek azt kell mondani, hogy azt nem teheti meg, hogy azt ledózerolja, hanem hogy annak a, a sorsával törődnie kell. Amikor az embernek azzal a sorsával törődnie kell, embernek a haragnak a sorsával, akkor valójában mi történik? Nincs általános érvényű szabályozom ezekre, ezekre a kérdésekre. Nyilván az a helyzet, hogy a, a vagyonkezelősze kijelölt cég, a városkügyet, ZRT érzékenysége nagyon fontos ilyen szempontból. A jogászként tudhatott, tehát a jó és gondos gazda ö, módján kell nekünk hozzáállnunk ehhez a kérdéshez, úgyhogy mi igyekszünk vizsgálni az összes ilyen érzékenységet. És elnézést a tudatlanságon miért, de nem vagy az, ez minek a harangja. Ez csak egy, ez egy szimbolikus, ez egy ajándékba kapták akkor ott az építők ezt a harangot, tehát nincs... Külön szimbolikája olyan, nincsen. Nincs egy olyan mögöttes tartalma, mint mondjuk az 56-os Oké, okay, tehát akiért a harang szól, itt nincs egy olyan tábor mögötte, akik joggal tiltakoztának mm. azt, mondaná. És, És maga az időkapszula alatta, az sto, stojét mi van, az milyen alkalomból került oda? Ahogy a Petőfi csarnok építésénél helyezték el oda, ha tudom, az időkapszulát abban a korabeli rock történeti relikiáktól kezdve belépőjegyekig akkori újságok találhatóak. Ezt az időkapszulát természetesen megmentettük, és azt gondolom, hogy vizsgáljuk is annak a lehetőségét, hogy az új nemzeti galéria uh -huh. helyszínén valahol el tudjuk helyezni. Menjünk vissza a Néprajzi Múzeumhoz. Nézzük ennek a Néprajzi Múzeum készülésének a történetét 2018. december 31-ig. 2017. decemberében adtuk át a munkaterületet, gyakorlatilag azóta zajlanak a mélyépítési munkálatok. Nem mennék bele a technológiai részletekbe, nyilván az érdeklődőknek nagyon izgalmas, hogy a és hogyan zajlik, és a különböző vízpontszorítási technológiák hogyan zajlanak. A lényeg az az, hogy gyakorlatilag a ennek a múzeumnak ugye több mint a 60%-a a föld alatt lesz megtalálható. Uh -huh. Tehát hiába egy relatív nagy épületről beszélgetünk, az, hogy ez a parkban organikusan illeszkedik, hogy gyakorlatilag az 56-os emlékmű két oldalán szinte önállóan egy-egy rézüt fogunk látni. Abból adódod, hogy ezt korábban is talán aszfaltozott terület volt újabb bombari adók nem voltak az elmúlt hetekben hónapokban? A Néprajzi Múzeum területén nem, de a közvetlenül mellette lévő a Damjanics utca túloldalán található mélygarázsnál, ott a nyár folyamán található kétszer is ö, bombát. Úgyhogy hát ez ismert volt, ugye, amikor a liget történetét kutattuk, akkor tudtuk, hogy a II. világháború környékén kifejezetten nagy harcok zajlottak, és kifejezetten komoly bombázás volt ezen a környéken, tehát számítani lehet erre ennek ellenére relatív szerencsések vagyunk, mert eddig a Néprajzi Múzeumnál egy, a Mély Garázsnál pedig kettő bombát találtunk. Ami a Néprajzi Múzeumot illeti azóta, hogy elkezdődtek a munkálatok, ez nagyjából tartja az ütemtervet? Ez teljesen fegyelmezetten haladt, tehát itt e, tényleg azt gondolom, hogy ennél a szó átvitt, és uh, konkrét értelmében is transzparencia, beruházás nincs, tehát ugye annyira teljesen. Itt a kiásás folyik, vagy már a betonozás is? Uh, még egyszer Itt a kiásás folyik, vagy már a betonozás is? Betonozás, tehát uh, gyakorlatilag már az a betonteknő az 70%-ban el is készült. Volt-e bármilyen felvetés, és én csak biztatni tudok, bárkit mostantól kezdve György és benedek rendelkezésre fog állni egészen addig, amíg azt mondja, hogy elege van belőlem, de akkor csak belőlem lesz elege, mert a népből nem lehet elege, mert ugye az a terület az nem az övé, tehát volt -e, tehát bárki, aki ezzel kapcsolatban, ami ott munkálat van, és ugye volt olyan hölgy, aki ugye egy közelben lévő kút elapadásával kapcsolatban fordult hozzá, vagy hozzátok, és aztán sikerült nektek eredményre jutni. Volt-e újabb felvetés, újabb megkeresés abból adódóan, hogy ez a hatalmas technő a szó időzéles értelmében valamilyen ö, olyan természeti következménye jár, amiről az illető azt gondolt, hogy összefüggésben van ezzel. Nem volt, nem volt. Tehát az elmúlt időszakban ilyennel nem találkoztunk. Hova jut el ez év végéig? Illetve azt kérdezem, hogy mennyiben befolyásolja ezt és a többi munkálatokat az, hogy valamikor november végén, december elején, most másokból, de megnéztem, hogy milyen időjárás várható. Úgy tűnik, hogy valamikor december elején kezdődnek a fagyok, aztán ez vagy így lesz, vagy sem, de mennyiben áll be, vagy ameddig nem áll be a fagy, addig időzőről folytatnak e a munkálatok? Gyakorlatilag az a helyzet, hogy végére elkészül a Néprajzi Múzeumnak a teljes mélyépítése, Ez egy kétségtelenül látványos munkafázis, és organikusan csatlakozik a magas építésehez. Tehát a 2019 es év már arról fog szólni, hogy a szerkezet elkészült, és utána pedig a belső építészeti munkálatok azok, amik zajlanak természetesen kapcsolódó gépészettel és mindennel együtt. És a finalizáló munka, amit azt hiszem, hogy mindenki a leginkább, bár ez az, ami 2020, elején fog megjelenni, ugye akkor, amikor a látványos homlokzati ornamentikát. Hát kérdezik. akkor majd a tetején fogunk sétálni fel a... és, ugye a, és ugye pedig a, a tetőkertnek az építése, ez 2020 elején, úgyhogy azt gondolom, hogy nem szabadok a kutatási ingoványos területére, amikor azt mondom, hogy azért ez egy kétségtelenül népszerű közösségi tér lesz, mert vagy ez teljesen szabadon és ingyen bejárható lesz ennek a teteje, tehát valahol Olyasmit látok a lelki szemeim előtt, mint a gödör, vagy mondjuk most a, az Eiffel téren, ahol az embereket pohározéval a Itt meg kell, hogy álljunk. Um, egyedül vagy a Krisztával, azért emlekedtem a Krisztát, mert azért az utazásaim részén csak vele volt, és mi nagyon sokat beszélgettünk, legutóbb Lyonban, és ez nem, nem kritikai megjegyzés, de azért emblematikus épület. Biztos tévedek, de emelmatikus épület ebben a városban az elmúlt évtizedekben nem nagyon épült, az pedig, hogy ezek ilyen épült, tehát Lyonban például van egy öböl, egy mesterséges öböl, amellett egészen fantasztikus építészeti alkotások vannak. Budapest, hát ha szerencsénk van, akkor a liget ilyen lesz. Megengedett, hogy kicsit előbújik belőlem az ingatlan és nem csak a e, Városliget ZRT vezető. Hát abban nagyobb múltad van. Valóban, valóban így van. Tehát e, Budapest történetében e, nagyon hiányoznak ezek az ikonikus épületek az elmúlt 30 évben. Ugye, Ez gyávaság vagy előbb... pénztelenség? Tudom, hogy egy ilyen fejezetet nyitok, hogy 9 se adjuk abba. 2008 előtt uh, született néhány impresszív terv Budapesten, egyes épületek és nagyfejlesztések tekintetében is. Most már így ízésztávlatából azt mondhatjuk, hogy talán egy kicsit uh, előre szaladtak a tervezők és előre szaladtak a fejlesztők, akkor ugyanis nem állt még olyan stabil lábakon a magyar gazdaság és a magyar fejlesztés, és talán a szabályozási környezet sem volt megfelelő ehhez, tehát azok az épületek, amit 2008-ig megterveztek, és itt tényleg nagy nemzetközi sztárépítészek, tehát Erik Fanegerát épületei, vagy akár magyar kiválóságok ikonikus épületei, középületek kevésbé, inkább a magánfejlesztők épületei tervbe voltak véve, de hát a válság gyakorlatilag elsodorta ezeket. És ugye hazáltalhoz azért az építőiparban és az ingatlanfejlesztésben a válság 2012-13-ig mindenképpen eltartott, ugye a bankok gyakorlatilag addig nem finanszíroztak, ezért újból a családi házas építkezésből kellett kinőnie valaminek. Az mindig egy idő, mire megint megjelennek olyan fejlesztők és ilyen szempontból szinte mindegy, hogy állami vagy önkormányzati, vagy pedig magánoldalról beszélünk, akik tudnak és mernek, impresszív, nagy, ikonikus épületekben gondolkozni, ahol a budgetbe belefér, hogy adott helyzetben sztárépítészekkel, túl mint a liget esetében öt alkalommal is nemzetközi tervpályázat alapján válasszák ki azt, aki ezeket az épületeket megtervezi. Úgyhogy ez ilyen szempontból valóban most egy én is azt gondolom, hogy Budapest egyébként jól üzemelő és szerintem hogy mostanában körbejárta itt a környéket és a tágabb környéket, akkor ezt érzékelheted. Jól üzemelő városából valóban hiányoznak ezek a, az új Budapest arculatát megmutató... Jó, hát ennek a jelentősége hihetetlen, mert önmagában a Musee de Conferences épülete olyan Lyonban, amit az ember felkeres, miközben egyébként magának az épületnek a hasznosítása, Hát nem áll távol a bárnáétól. Tehát, hogy az még egyáltalán nincs kitalálva, e, miközben egészen fantasztikus az épület, amiért az ember oda elzarándokol, szemben mondjuk a Bilbaói e, Guggenheim-mel, hát ami, ami kívülbelül elkápráztató, és, és, és ami önmagában olyan számú turistát vonz, hogy az ember bele se, gondol, bele se tud gondolni, mert, mert Hát, ahogy az épületet nem tudja elképzelni, abban a pillanatban, hogy meglátja, meg tudja érteni, hogy valaki csak miatt, egy Bilbaúba. Nagyon fontos, amit mondasz, és azt gondolom, hogy a Liget-Budapest projekt tervezését ez a kezdetektől végig vezeti. Tehát valóban óriási kihívás, és egy beruházó könnyen el is tévedhet ebben az erdőben, óriási kihívás létrehozni egy olyan épületet, ami önmagában meghatározó, és önmagában látványosság, és önmagában emiatt az emberek szívesen látogatnak oda, de ez a benne lévő tartalom nélkül, a megfelelő funkció nélkül szerintem édesked. Jó, hát erről szerintem még sokat beszélhetünk, hogyha addig nem halok meg, mert a Krisztával elnézős, ilyen sokszor emlegetem, de hát ugye sokszor beszéltünk, ebből is láthatod, hogy milyen gyakran voltál emlegetve, hogy ez egy hihetetlen feladat lesz majd ezeket az épületeket tartalommal, permanens vagy változott tartalommal megtölteni, mert nagyon sok látogatót fog vonzani önmagában abból adódóan, hogy olyan, amilyen, de ahhoz, hogy oda be is menjenek az emberek, tehát én ebbe a Lioni Múzeumban, amelynek remélem jól ejtettem a nevét, hanem elnézést kérek tőle, még egyszer nem mennék el, csak akkor, hogyha valami olyan kiállítást hirdetnének, ami ami engem oda nem ellátható módon, vagy nem látható módon a saját felfogásomban most fontosabb volt az épület, mint annak a belső tartalma, függett attól, hogy Lión városvezetése valószínűleg velem nem értene egyet. Ugye az a helyzet, hogy a Városliget ZRT-n belül négy teljesen egyenértékű igazgatóság működik. Ebből az egyik, és a külső szereplők számára 2018 szeptemberében talán a leglátványosabb a, természetesen a műszaki igazgatóság, akik az épületekért, a beruházásért felelnek. De ugyanilyen hangsúlyos mellett a tartalomfejlesztési igazgatóság, akik gyakorlatilag mindenért, hogy milyen is a csiga ebben a csigaházban, akik azt a beszélgetést folytatják a létező intézményekkel, hogy hogyan tudnak olyan ö, európai szintű kiállításokat és leginkább látogatói élményeket bemutatni, amik méltó ezekhez az épületekhez. Ez egy, ez egy teljes divízió, aki gyakorlatilag a Liget projekt megállmodása óta aktívan ezen dolgozik, múzeumi szakemberekkel, üm, vettenetes mennyiségű alvállalkozói körrel. Tehát ezt mi pontosan tudjuk, hogy ugyanilyen fontos, mint ahogy a harmadik terület, az üzemeltetés is. Hiszen 99 évre kaptuk a vagyonkezelésbe, lássuk be, hogyha van egy csodálatos épületünk, és abban van egy fantasztikus kiállításunk, de ez nem üzemel, nem működik, a jegyeket az emberek bonyolultan tudják megvenni, az autójukat nem tudják letenni, uh -huh. és akkor itt most csak az alapszintű szolgáltatásokról beszélek, arról nem, hogy ezt lehet teljesen más ligában is csinálni, hogyha az ember milyen kedvezményeket tud kapni, hogyha ha megvett egy múzeumi belépőt, akkor... Jó, sokat fogunk beszélgetni, mert ugye arról volt, volt szó, hogy, hogy hány projekt hol tart, de ugye el se tudtunk innen rugaszkodni, mert annál maradva, amiről beszélsz, ismét csak az utazásokra utalva, Uh, azért azzal is szembesülni kell majd, nem neked, hanem Budapest vezetésének, hogyha ez egyébként azon a színvonalon készül el, mint amilyen színvonalat ma elképzelnek ezzel kapcsolatban, akkor ez minőségileg lesz külön, mint Budapest többi része, és ellézést kérek Budapestről, csak azért nem kérek ennél nagyobb mértékben elnézés Budapestről, mert én is itt élek. Tehát azért uh, Lyonnak ez a része fantasztikusabban néz ki, mint az átlag, de minőségét tekintve azért határeset. Mármint a tekintetben, hogy ez annyira kiríjonnan, és hogy ami ott van szolgáltatás, az annyira, annyival több, mint ami egyébként a városban van. Mert azért a városnak most nem a lepusztultsága, hanem a minősége is, az, ami majd ott a városligetben lesz, várhatóan vagy remélhetően, Éles kontrasztot alkothat majd, és elnézést, hogyha ezért most a Városliget kárhoztatom, hiszen elvileg a Városligetnek kéne felzárkóztatni a magához a környezetet, ha érthető vagyok, de szerintem annyira nem vagy bonyolult. Szerintem ez teljesen világos, és ez egy nagyon izgalmas kérdés, amit feceget. Egyfelől azt tudom mondani, hogy azért a, a világban mindenhol a nagy fejlesztések, azok valahogy így épülnek fel, Gondoljunk akár Párizsban a defance vagy gondoljunk Hamburgban a HafenCity-re, vagy, vagy a dokiart a Londonban. Tehát amikor létrejön egy új fejlesztés, akkor az a kor technológiai színvonalán készül el lehetőségekhez képest természetesen, ami már egy más kor és más technológiai színvonal, mint a Városi Szövet többi pontja. Én nem gondolom, hogy ez Budapesten egyébként ennyire kontrasztos lenne, mert ha teljesen természetesen az ember az Andrássy úton, mondjuk pont a liget irányába e, sétál, akkor ott egy más építészetet és egy más minőséget talál, és egy más üzemeltetési koncepciót, én szerintem ez teljesen organikusan tud egy Jól építeni, beszélsz, de változ. például pont az Andrássy út, amiről beszélsz, most éppen nem éli fénykorát, miközben maga a hely semmit nem változott. Ezzel egyébként adott helyzetben tudnék vitatkozni. Nyilván az a helyzet, hogy részben azért, mert olyan uh, ikonikus épületek, mint az opera, ma éppen felújítás alatt van, de azt látom, ahol... A vele szemben lévő balettintézet, ahol megállt az idő. És ahol, ha jól tudom, szintén ingatlan fejlesztés zajlik. Egy uh, hotel hotelterveit láttam legutóbb... Uh, kitáblázva, tehát én azért azt látom, hogy most Budapest minden... De az mindenki üzleti mindenki. portálokat nézed, akkor például láthatsz abban egy olyan változást, amit az ember nem néz örömmel. Ebben nem vagyok teljesen biztos, hát nyilván mindenkinek más okoz örömet. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az Andrási út az egy nagyon izgalmas eh, sugárút, ami talán az egyik leg része eh, Budapestnek. Tehát, hogyha az Andrási nem nem az út az Tessék? Ebben nem fog feldítatkozni. Akkor, akkor, és utána végigmegy a ringen végbe, vagy a, a kertműsztárszén és a vált, hiszen ott kisebb kontrasztokat érez, mint hogyha mondjuk Burgelland egyik egy kisfangjának mellényk utcájában sétál, és ezután mondjuk szerencséje van Borsokban sétálni. Tehát, hogy az igazi különbségek ott látszanak, ez igazából csak az András út, védelmében mondom, hogy szerintem egy kifejezetten szép és izgalmas sugárút, de azt hiszem, hogy nem ez a kérdés lényege, hanem az, hogy hogyan tud a városi szövet egységesen egy magasabb szintre kerülni, tehát hogy valóban ne a városriget legyen egy, egy nagyon kilógó példa, még ha bizonyos szempontból ez cél is hiszen hát ezt átmenetleg nehéz lesz majd elkerülni. El kell, hogy köszönjek, de még miatt elköszönnök és megkérdezném, tőle, hogy mikor találkozunk, két mondat erejéig mindenféleképpen ki kéne térni a hétvégi nemzeti vágtára, aminek a helyszíne viszont megközelíthető, és hogy ott milyen facilitások és hogyan állnak rendelkezés részen a városléget területéről beszélünk, ha konkrétan a hősök terenem is lesz felturva a közeljövőben. Ugye gyakorlatilag azáltal, hogy mi vagyonkezelők vagyunk, az összes rendezvény legyen szó futóversenyről, vagy vágtáról ők e, jönnek és kérik a területhasznosítást, nem volt ez másként a vágtával sem Ugye az elmúlt években, sem és most sem. Egy hihetetlen hosszú diskurzuson vagyunk túl, e, reszenetes mennyiségű kompromisszumot kellett a vágtának kötnie ahhoz, hogy ő egyáltalán megtigye egy példát saját magát. Hát ö, nem tudja elhelyezni a teljes ö, háttér ö, intézményét, tehát hogy egészen messzi pontokról kell uh -huh. ö, lovakat ö, és egyéb egyéb berendezést, uh -huh. a <gül> lovakat, <ö, gül> <Okay. gül> igen. Igen. Ö, ide, ide szállítani, korábban lehetőség volt arra, hogy itt legyenek a ligetben, most nyilván a Népvázi múzeum gödör, gödrében hasonlóan az arc kell, hogy nem lennének optimális helyen. Nem. Nem, tehát a lovakat, amit éppen a mélyből fölmásznak, mint pókok, azt nem, tehát nem erre való. Kétségtelenül látványos lenne, de azt hiszem, hogy nem ez az elsődleges. Akkor ezen túlmenően ez a hét végén lesz. Nem te nemzeti báktum. I I tehát az, azért, azért, azért azt lehet mondani, hogy dacára az építkezéseknek ez itt most azért méltó módon meg lesz rendezhető, függetlenül hogy számos kompromisszumot kellett kötni. Azt gondolom, hogy erős kompromisszumokat kellett kötni, de magát a a versenyt és annak a látványát, hogyha minden jól megy, akkor ez nem zavarja lévő, hogy maga a verseny ugye az a fősök terére koncentrálódik, ami ugyan szintén nem a legszebb arcát mutatja azáltal, hogy a főtáv vezetke a az úton éppen építés alatt van, tehát nem lehet a legszebb szögekből fényképezni, de ettől függetlenül maga a hősök terem ma nem kivitelezési terület. Nagyon szépen köszönöm, hogyha nem beszélsz, rossz néven, akkor egy pillanatig netted le, én ezt fölveszem, ezt kinyomom. Önök György benedeket hallották a Városliget ZRT-től, és egyben ezt a beszélgetést is ugyanez a ZRT támogatta. Ezt felhúzom, ezt húzom föl, és már itt is vagyok. az Újpesti Önkormányzat támogatja Ezzel évvel nem Hát, de hogy három hónapja biztos legalábbis a rádióban, mert egyébként Igen, Elrepült ez az idő bár Én... néha emlegettem ön, például emlegettem a tévében is legutóbb, amikor úgy emlékszem, hogy keresztre akarták feszíteni a szó, szó átvét hogy Magyarországon a politikusokat gyakran ott körtész kapcsán, és azon gondolkodtam, hogy mindez most, amikor ennél sokkal súlyosabb a tét, akkor most éppen televíziók hívják, talán pont a Szusza Stadionban volt ott a színészek újságírók mérkőzésén, hogy, hogy milyen furcsán alakul az élet, és akkor ott a furcsa szó helyett akár mást is mondhatnék, ne, ez nem a leglényegesebb, csak azért mondom, hogy legváratla a pillanatokba jutott az eszembe. Hát és remélem, hogy szíve jutottam, ha nem is én akkor a város, illetve Újpest, mert ugye most augusztus végén 24-én megnyitott a kapuit a vadonatúj piac, és rá egy hétre pedig megnyitotta a kapuit az áp rendezvény tér, kitárta kapuit a széles kívánosság előtt, úgyhogy megkezdte a próbaüzemét. Az és hogyan van a próbaüzem? Hát ugye nem szeretnénk abban a hibában esni, hogy nagy csinadat. A próbaüzem próba el... mit tesz lehetővé és mit nem? Tehát a piac az, az, az százal dübörege már, mert azt az, az tudom, hogy a, úgy tudom, mintha a piac az beköltözött volna. A teljes mértékben megnyitott. Mi van a régivel? A régi az most körbe van zárva, illetve most le, le van zárva. Jelenleg folynak a, a közműkikötések és a utó leszerelési munkák. Milyen sors vár rá? Lebontásra fog kerülni, és amikor lebontásra kerül, akkor utána helyén részben tér, tehát megnövekszik maga a Szent István tér piasz... tér. Most... Mikorról beszélünk? Mikorról beszélünk? Hát a bontás az szerintem heteken belül megkezdődik, az egyen két-három-négy hónap, és akkor utána ugye a forrás... Az is mennyire fogja zavarni a lakókat? Hát valószínűleg ez most már kevésbé fogja zavarni, mint maga a nagy épületnek az építése. Azért ez kiterjedésében nagyobb területet érint, viszont bonyolultságában és az új épület létrehozását, illetve annak méretét tekintve pedig jóval kisebb. Ebben az ében azt jelenti, hogy ez az elbontás befejeződik? Vajon? Hát, hogyha ez most elkezdik, azt mondták a kollégák, hogy két-három hónap, tehát ugye most, ha azt mondjuk, hogy szeptember van, akkor adott esetben még lehet... Ez mélyépítést is jelent, vagy ez kizárólag a földfelszín fölött dolgokat érint? Hát ö, ez most már nem fog érinteni még arást vagy, vagy mínusz szinteket. Nyilván valamiféle alapozás kell, ami a föld alá megy, de maga az épület az földszintes lesz, illetve a promenád aminek a, a kis nyúlványa az most is látható a, az épületben, tehát ugye van a... Ami aztán a, majd a, ami a, húzód, Azt, az... a nagyon kíváncsi leszek, ha megélem, hogy, hogy az hogy fog kinézni, mert az grandiózusnak tűnik. Én is, Én is. a látványterveken a, a, a, az ilyen animált videón nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki, az, az egész célnek a hangulatát meg fogja változtatni, Ugye jelen pillanatban a Károly utának az a részt. Ugye most az azt kell elképzelni, hogy ez egy, ez egy a földfelszín fölött húzódó promenád, csak hogy az emberek értsék, <gül> aminek a kiinduló pontja az ából van. A, hát, a, igen, ha onnan nézzük, szerintem a kiinduló. Hát pontja onnan nézzük az most, mert most éppen az van, meg a másik, még az nincs van meg. Van meg. Igen, oda fog becsatlakozni, és nagyjából az úgypest tudják, hogy van a szökőkut a Városháza mellett, és utána van az a kis fügres terület, aztán a parkoló rész onnan És szó, ha jól emlékszem, akkor arról volt szó, hogy. Ez ugye nem a levegőben fog lógni, mint a Szerámész kertje, hogyha nem beszélünk hülyeséget, hanem hogy alatt a vendéglátóipari egységek Alatt lesznek. a különböző vendéglátóipari egységek, fedett kirakodóvásának való hely, vagy adott esetben közösségi és fönt pedig egy ilyen tetőkertszerű promenád, amin akár, hogyha valaki kifejezetten csak mondjuk egy színházi előadásra jön az Ába, ÁB akkor a villamos megállótól ezen a promenádon, elkülönülve, elhatárolózva úgymond a tér többet tud menni egyenesen a rendezvénytérnek a fő lobbiával, a fő lépcsőházába, tehát ki tudja kerülni azt az egész forgatagot, ha akarja. Én nagyon élvezem. Hogyan muzsikál most az ap? Az app uh, uh, szeptember 1 szombaton tartotta a Nyitó Kavalkát rendezvényét, ez egy uh, majdnem egész napos, tehát 11-től délután 5-ig volt ingyenes rendezvény, vásári forgatag, mutatványosok, verklis. Ez azt jelenti, én most nem voltam ott az elmúlt időben, hogy a teljes terjedelmében elfoglalható, mert tehát teljes mértékben elkészült? Teljes mértékben elkészült, és egyébként ezt mondtam az előbb, hogy a piac megnyitott a kapuit, vannak még a piacon belül olyan kereskedelmi egységek, amelyek nem nyitottak ki, meg van a bérlőjük, csak meg, vagy, vagy zajlik még a munkálat, vagy megcsúszott. Mekkora a kisz, olyan... kihasználtsága? Tehát, ha van száz hely, abból, mennyi fog, abból mennyit vettek bérbe? Azt hiszem egyetlen egy üzlet, illetve bocsánat, kettő üzlet üres, de az egyik répen talán szerződéskötés van. Mekkora izé-bizé volt a régi bérlők és az új helyzet között? Tehát mennyire ment az átmenet? Hozzátéve, ahogyan múltkor is említette, múltkor ez azt jelenti, hogy azért ez nem egy most kezdődő történet, hogy volt aki nem is akart átmenni. Tehát, hogy mennyire tudták az emberek a szó jó értelmében átmenteni a helyüket onnan ide? Aki akarta, és a lehetőségeit úgy számolta, hogy neki ez belefér, nyilvánvalóan ugye üzletről beszélünk, vállalkozásról beszélünk, mindenki a saját Igen. tapasztalata és anyagi lehetőségei, ez miért készít üzleti tervet, vagy valami előzetes becsélést, arra nagyon figyeltünk, és ezért volt úgymond három körös a pályáztatási rendszer, az első körben csak is kizárólag azok a kereskedők, vagy hárusok indulhattak az üzleteken való pályázaton, akik a, a, most már mondanak, aki most a pályázaton is árult. Hát, én annak örülök, hogy. Folyamatosan jön az a visszajelzés, hogy mindenki megtalálta a régieket. Nem elmélet, úgy értem, ami... hogy azt kérdezem, hogy a régiek közül, tehát hogy amikor a régiek első körben pályázhattak, azzal gyakorlatilag a helyek mekkora százaléka fogyott el? Hát akkor nagyjából úgy számoltunk, hogy mindent, ugye, mert különböző üzleti vannak, külön a hentesek, külön a vendéglátós, ahol a zsíros elszívás, a más technológia, külön zöldség és külön szírt a vegyesáru. nagyjából azt lehet mondani, hogy egy kicsivel több, mint az üzletek felét hirdettük meg akkor, minden csoportból minden típusú és elhelyezkedés, és akkor úgy elment nagyjából a, annak a kétharmadan, ha jól emlékszem így. Tehát viszonylag, viszonylag nagy volt az érdeklődés, nyilván nem lehet eltagadni, nem is kell. Vannak olyanok, akik úgy döntöttek, hogy befejezik úgy általában, mert már egy Ez drágább? Volt. Ez többen kerül, mint az előző volt? Ugye itt annyi van. lehetőségek is mások. Egyrészt lehetőségek is mások. Ugye itt az előző helyen bérleti díj volt, ezen a helyen bérleti díj és üzemeltetési díj. Ugye ezért egy olyan épületről beszélünk, amiben hűtés, fűtés, tehát klimatizált épületről van szó, még garázsos És más biztonsági szolgálat, más egyéb. Tehát a szolgáltatások is így természetesen a lehetőségek is nagyobbak. Tehát ebben a tekintetben a bérleti díj és a szolgáltatási díj az magasabb. Bár vannak olyanok egyébként, akik. Bár magasabb ez az íj, mégsem fizetnek többet, ez ugye úgy lehet, hogy a régi piacon, amikor az épült, egészen volt még a technológia, nagyobb alapterületen működtek, uh -huh. olyan nagy alapterületen, amire nem volt szükségük, most kisebb alapterületen is el tudják látni. nyitva A piac reggel 6-tól este 6-ig van nyitva, és az állandó bérlettel rendelkező árusoknak kötelező nyitva van, a hét napjából azt hiszem 6 mindenképpen ki kell nyitni, és reggel 7-től este 5-ig van-e zárvatartási nap? Nincs, a, a piac az 7 hét per 7-ben működik, ha nyilván ünneptapokon... Mit mutat a, a, kép? a Tehát amikor ön ott föltűnik, mert azt sejtem, hogy föltűnik, mekkora forgatag van ott? Nagyon nagy. Várok, azt kell mondom, hogy várakozáson fölődésünk, de nem a marketing szöveg. A nyitó hétvégén volt olyan hentes, akinek szombat délutára elfogyott az ár, senki nem számított ekkora érdeklődésre, nyilván ebben benne van... Hogy, Ez Újpest hogy vagy Bonzás körzete is... Hát nagyon bízunk benne egyébként, hogy Újpestről is be tudunk vonzani plusz vásárlókat, tehát olyanok, olyanokat, akik eddig a régi piatra bizonyos megfontolásból vagy a higiénia, vagy a megközelítés, vagy maga a hangulata miatt nem jött oda, és megpróbálunk Újpestről is be vonzani, és nyilván egy, egy, egy kereskedelmi egységnek, és egyébként felett a rendezvénytérnek is az az érdeke, hogy azon túl, hogy az Újpestéket messze menőkig kiszolgálja, az, az nem baj, hogy Jó, egyébként... térjünk át a rendezvénytérre. Lesz. Az, hogy múzsikál mondjuk abban e, még kisebb a tapasztalat. Kisebb a tapasztalat, és az, hogy egyébként azt mondjuk, hogy próbál, üzem, az azt jelenti, hogy a ház az működik, e, de azért szeretnénk ezt utatkozítani, mert egy ilyen épületet a szakemberek azt mondják, hogy legalább fél év még magát az épület működését meg tudjuk tanulni, a kollégák megismerik az minden rendülését, és minimum egy év, amíg a teljes gépészet üzemeltetésével kapcsolatban tapasztalatok vannak. Ugye azért egy ilyen bonyolultságú épületnél a hűtés-fűtés, a szellőztetés, stb. az ugye nem egy egyszerű dolog. A guta nem Én nagyon nem kerülgette? Esé, bocsánat! A guta nem nagyon kerülgette? Hát dehogy ez de mind a mai napig kerülget ezt a Ugye azért lássuk be, olyan világot élünk, amikor az ellendrukerek e, is feltűnnek. Még akkor is, hogyha egy nagy közös vállalkozás... Én el vagyok nem, ettől magunkat. szokva bármennyire. Ez a három hónap, ez alkalmasát tett engem, ez az ellendruckerség. Ha egyébként korábban bennem hármasra volt, remélem hármasra se volt, akkor most egy alatt van. Úgyhogy milyen ellendruckere van ennek az egésznek? Hát, hát, aki, hát ugye vannak politikai ellenfeleink, vannak olyanok, akik egyébként... Azt gondolták, például volt olyan árus, aki direkt a rossz hírünket keltette, mert ő úgy döntött, hogy nem akarja, nem tudja, szerintem nem éri meg, és akkor mentek a plát. Mentek olyan azt lehet, hogy össze fogjuk gyűjteni, fogjuk, és fogjuk, hogy lehet, hogy csinálunk egy ilyen kis anekdóta gyűjteményt. a. a sárgot, leg... igen. A legszebb dolog, vagy az egyik ilyen legviccesebb dolog, amit a projekt mondott, amikor ugye határozott meggyőzet is elállították, hogy itt az épület, és akkor megkérdezte tőle egy járőkörünk az utcán megállította, hogy hát, tényleg süllyed az épület, és mondta, hogy hát, hát súlyet, slyet, de ha már süllyet csináltunk belőle még arás. Tehát, hogy, hogy, hogy igen, voltak hogy beállik az épület, meg voltak ilyen problémák, sajnos a mai építőiparban lehet, hogy is, de Magyarországon egészen biztosan jellemző, hogy például a Sittet a. A, a maradék maltert, a maradék padlóragasztót, vagy csempőfugát, azt úgy fogják aztán a nagy az ozomók alatt a beleöntik a lefolyókba. Tehát például volt az első, nem az első napon, a második napon, amikor az a szerű eső lepte el Újpestet, és e, ugye az épület az környezettudatos, gyűjtjük az esővizet, és ezzel az esővízzel ott a tetőket, a növényeket, meg egyébként az épület körülötti e, a virágágyesokat, sőt a WC-kben az öblítést is ezzel a gyűjtött esővízzel. E, öblítjük, csak hát ugye, amikor ez a gyűjtő tartály megtelik, és egyébként jön a szerű eső, akkor egy ilyen átemelő szivattyúval ki kell nyomni az épületből a tartályból, a megtelt tartályból a vizet, csak hát ugye, ha a lefolyóban sit van, meg, meg, meg, meg padlóragasztóval van a csőkeresztmetszetének a kétharmaza beragasztódva, úgymond, akkor ez okozott némi problémát, és az esővíz egy olyan 20-30 négyzetméteren két-három boltot érintve följött, tiszta vízőre van szó, tehát nagy problémát nem okozott. Na de hát nyilván jött, jöttek a károgók, és mondták, hogy na beázik az épület, ennyi milliárdé, hogy lehet ilyen épületet csinálni. volt. Nem beázásról volt szó, hanem egy olyan anomáliáról, amiről egyébként senki nem tudott előre, mert a műszaki ellenőr sok mindent meg tud vizsgálni, de hogy egy, egy, egy, egy 90-es vagy 100-as, 100, 100 mm-es átmérő Azt csőbe nem tud bemászni, hogy az el van vannak dugulva, az, és az nem derült. Már volna rá igény. Igen, így, így. Tehát számtalan ilyen Mi az elvárás part... a rendezvény kapcsolatosan? Mert ugye azt már korábban mondta, hogy szeretné, ha x időn belül, ami nem egy hét és nem két hónap, majd rentábbid is lenne, adott esetben még akár hasznot is hajt. Milyen érdeklődés van ez iránt a térirend? Hát ugye ezt is tanuljuk. Hát az érdeklődés az nagyon nagy. Ugye a díszpolgári fogadást azt már ebben az új épületben tartok. Korábban hol volt? Hát korábban a Városháza dísztermében tartott. És a Városháza és... nem sértődött meg? Hát a városházadísztermében dísztermében tovább is jelentős események vannak. Én azt gondolom, hogy ha a város egy közös döntéssel épít egy ilyen helyet, egy ilyen méltó helyet, akkor, akkor érdemes odavinni ezeket a jeles eseményeket is. És látszik, hogy maga az épület a szijetetlen érdeklődéset tart számot, mert a meghívottak köre, tehát akiket kiértesítettünk és meghívtuk erre a rendezvényre. Az az idén 20-30 fővel növekedett a meghívott lista, és ennek ellenére korábban 120-140 ember jött egy ilyen fogadásra, egy ilyen ünnepségre, most pedig vertük majdnem az 500 főt, úgyhogy hihetetlen nagy Ez érdeket, az épületes 100%-os önkormányzati tulajdon? Hát ö, olyan értelemben igen, hogy az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő vagyonkezelő úgy, a úgy, igen, pontotlan ez egyébként igen, tehát ebben magánpénz nincsen Sőt, magára a rendezvény tére áll... van-e valami százalék, amiben igényt tart az önkormányzat a kapacitásra? Hát nekünk van egy ilyen ö, ö, szakmai üzemeltetővel egy ilyen menedzsment szerződésünk úgymond, hogy ez jól lehet nyilván nem így kell hívni a kultúra vagy a rendezvények esetében abban a szerződésben az van hogy, hogy 20 az önkormányzat számára fenn kell tartani. És ezt előre megmondja az önkormányzat, mert egyébként nem, ugye frát kapja az, az üzemeltet, hogy az utolsó pillanatban szólnak neki. Nem, ez egy nagyon bonyoló szerződés, és nyilván ugye egy színházi évadot, vagy akár az üzleti életben, konferenciákat, vagy céges rendezvényeket, azt nem két nappal előtte szokták tervezni, tehát az adott esetben egymásfél évvel előre vannak foglalások. Tehát ez egy nagyon. Meg kell tanulnunk egyébként egymást. Ez egy bonyolult lesz egy hihetetlen szerződéses rendszer van, ami ugye az élet mindig minden napban fölülír, de természetesen ezt egyeztetni kell. Vannak olyan dolgok, amiket tudunk, például, hogy augusztus utolsó hétvégéjén mindig van városnapok, most is volt, jövőre is lesz, ennek a városnapok a keretében adjuk hát a tízpolgár és az egyéb kitüntető címeket, tehát annak a rendezvénynek helyet kell biztosítani. Minden év januárjában az első-második héten van egy polgármesteri fogadással, az újpesti kiválóságokat hívjuk meg, hogy -e nem évértékelő, hanem évindító, vagy ilyen közös gondolkodás beszélgetésre, nyilván annak is helyet kell biztosítani. Ezeket tudjuk előre, ezeket lehet igazodni. A háznak egyébként a kultúra az mindig egy olyan történet, hogy a kultúrában jelenállás szerint én nem látom azt bizonyos szükszegmenseket számítva hogy, hogy, hogy nyereségesen, vagy üzleti hatapokban lehet működni. Nem is ez a cél, de mivel ez a ház alkalmas arra, hogy itt konferenciákat vagy céges rendezvényeknek is bérbeadjuk, ezért azt gondoljuk, az a terv, hogy egy-másfél-két éven belül az ilyen típusú bevételek, amelyek a háznak a bérbeadásából, színvonalas rendezvényekből e, bejön, azokból a kultúrára fordított kiadásainkat csökkenteni, vagy, vagy, vagy, vagy a szaldóját tekintve nullára tudjuk. Hogyan Tehát, fogadta a nép a nevet, az elnevezést? Hát ez egy érdekes kérdés, ugye mi is nagyon sokat vitatkoztunk rajta, vagy beszélgettünk róla, volt fókuszcsoportos vizsgálat, meg talán kérdőíves vizsgálat is a különböző nevek között. Ugye ez az app, ez egy nagyon-nagyon jó játékra ad lehetőséget, nyilván meg kell tanulni, ez egy, ez egy idegen szó, nyilván tudjuk, az angolban a fel, fent, felfelé szót jelenti, de egyébként az újpesti piacnak is lehet ugye a rövidítése, és egyébként magának újpestnek is egy játékos rövidítése, és az, hogy egyébként maga a rendezvény tér az Ennek az épületkomplexusnak a tetején van, tehát ugye van egy két szintes amely kiszolgálja mindkét funkciót, és van egy piac, és attól szervesen elkülönülve, egyébként mégis valamilyen szinten egységet képezve, de külön működtetőként és külön légtechnikával rendelkező épület, az épület tetején a rendezvényt, ez is szimbolizálja az ápot, hogy föl van. Tehát én azt gondolom, hogy maga a névválasztás az nagyon jó, az mindig, az mindig hordozhat magában kockázatot, hogyha Magyarországon valamit külföldi, É, vagy, vagy külföldi nyelven is értelmezhető, még egyszer mondom, hogy... Én én másodperc, tettem, persze, valaki telefonál, annyi idő, ha, ha Újpestet érinti. Hello? Jó reggelt! Másodperc, türelen lehet? Jó. Hallják egymást. Oké, okay. jó reggelt kívánok, polgármester úr! Azt szeretném kérdezni, hogy Káposztás megyeren regtek a munkagépek, és a szereprendezési munkálat látszik, hogy ezzel kapcsolatban lehet -e tudni, hogy ott mi készül, és ennek alkérdése egy kicsit lejjebb, a parkas erdőnek a batak eső részén történt egy ilyen, hát körülbelül 100 méteres tarvágás, ez nem egy különösebben értékes terület, meg én tudom, hogy ott még régi építkezésekből ilyen siták oda vannak, rakva, tehát hogy ez egy ilyen kvázi belőtte a természet az elmúlt 40 évben. Na, ez a másik kérdés, hogy ott terveznek-e valamit, valami sportpályát, vagy valamit, vagy tehát nem értem, hogy ott miért vágtak ki egy ekkora rész. Köszönöm, ennyi. Az, az első kérdés, azt nem tudom, hogy káposztának hol, hogy melyik területen berregtek fel a gépek, mert Aztán káposztás... ott az AMK-val szemben le is van kerítve, és ott akkor tudom, tudom, tudom, tudom. Tudom, Jó, két, külön, két külön dologról beszélünk, az egyik az valóban, az a lekerített rész, azt, azt, azt fogom majd másodjára mondani. Az első pedig ettől a területtől, ugye az óceánárok után a, a Duna felé haladva, tehát a nagyjából réhen szemben a Rexel, ott valóban történt egy tarvágás, az ugye a, a Pilisi parkerdő gondozásában lévő erdőterület, és az nem a védett farkaserdőnek a része, hanem ö, üzemi erdő, tehát az egy olyan erdő, ahol egyébként az erdőgazdálkodás keretében meghatározott időközönként tarvágást végeznek, utána gyökérszpaggatást végeznek, és akkor az új sarjakból új fák és új erdő fog létesülni, majd amikor ez megint eléri azt az állapotot, akkor amikor erre szükség van, akkor megint tarvágás lesz, megint gyökérszakadás, és így tovább. Tehát az a rész, ami a, az óceánárok után a, a Rexers-Séviszavé van terület és tarvágás történt, azt az erdőgazdálkodás keretében az erdő tulajdonos, Pilisi parkerdő végezte. Egyébként erről volt az naplóban is előzetes tájékoztatás. Az a rész, amit pedig még körbe kerítettünk, az a Filas Park fejlesztésének úgymond a második üteme, tehát a Sportelep keletre, ott van a családi park, a kresszparkkal, a kressz parkkal, a, park a, a sportpályákkal, a vizes és ezen a területen pedig egy aktív park fog létesülni, biciklispálya, görkorispálya, kiszolgáló létesítmények, erdei futópálya és ilyesmi, tehát annak a tereprendezési munkálatai kezdődtek el, tehát egy nagyon színvonalas létesítményen fog azzagodni Újpest és hát Káposztás megyen együtt. Elfogadja a választ? Elfogadom igazság szerint, a, és amit most már el, előre bocsátom, hogy köszönöm szépen a tájékoztatás, kimerítő volt, hogy uh, tudom, hogy nem a polgármester úrnak az illetékessége, mert hogyha a pirisi kezeli, akkor, akkor az az övék, uh, de hát mégis a uh, kerületnek a területén van, hogy kvázi csak arra hívom fel a figyelmet, hogy kérdezem, hogy ott a ilyen kármentesítés, hogy valami leszel, Mert én, én futok elég sokat, mert a gyerekkoromban és a félgyerekkoromat ott töltöttem a, a, a Parkaserdőben, nyáron ott játszottunk. Tényleg oda van dobva a sít, valószínűleg amikor még az izolakótelepület, meg talán káposztásmagyárt építették, akkor az ugye egyszerűbb volt, meg a környezetvédelmi szabályok is biztos gazdagabbak voltak. Tehát, hogy lesz-e ilyen, mert, mert ott, ott az látszik, hogy. El kell, hogy köszönjek, mert ugye a polgármester úr 50 oké, benne, ér az... rá, de szerintem értette a kérdést. Én abszolút értettem a kérdést, hogy ott konkrétan most elvisznek nekem valamit. Én azt nem tudom, a kollégákat kérem, majd elég jó kapcsolat van a, a külisi parkerdővel, kérdezenek rá. Az tény és való, hogy ezen a szilaspatak menti területen hihetetlen mennyiségű sít van. Csak, a, amit előbb is említettem, amit már megépítettünk. Tehát a Szilas Családi Parknak a területéről a munkálatok munkálatusán 40 billencses kamionnyi szitett törmeléket, beton darabokat, tömböket szállítottunk el, és most ezen az új területen is ilyen 80-80-80-as nagy betonkockák kerültek elő. Azon most gondolkozunk, hogy lehet, hogy abból néhányat megtartunk, és abból valami kubista szobrot, vagy valamit mementóként építeni fogunk, ez még nem biztos, de való igaz, azon a területen hihetetlen mennyiségű. Tehát azért a szocializmusban a lakótelepépítés az nem a környezetudatosságról szól, tehát ott hihetetlen károk vannak. Ezt mi most a saját területünkön, a, a családi park területén már megtettük, és most ezen az aktív parkon meg meg fogjuk tenni, illetve jelenleg is zajlik. Köszönöm, 8 óra 55 van visszavonadva az életnek. Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek. Viszont nem mintha egyébként a kéfejjacsi nem lenne az élet részre, csak egy másik életnek. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatta. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha bármilyen hozzászólások és észrevételük egyéb van a mai műsorral, vagy én nem tudom mivel kapcsolatban állok rendelkezésre. Úgy visszavagyunk jövő az életben. Nagyon nagy kétségeim nem voltak, de az, hogy ez ennyire működni fog, ezt nem gondoltam volna ennek az összes pozitívumával, negatívumával. Igyekszem felnőni a feladathoz, ha nem sikerül, akkor saját magam nevében elnézést kérek. 06148909999 0636771161 Figyelek, ha van mire. 148 16 ma a 2018. szeptember 13-a csütörtök van és három percón van lesz reggel 9 óra. Golnap reggel fél 8-tól, Navrascs Tibor, 8-tól karácsony Gergely, fél 9-től Bácskai János 9-től Ugi Attila áll rendelkezésemre, rendelkezésükre a sorrend nem volt szerencsés. Vannak 9 0996 egy először. <Song> <S Heart> geçer. Evet. a hompolá egy egész jót. Azt írja, a keddi nap egy kis magántörténelem nagy fordulópontja is volt, itt nem találkoztunk, én vidéken tartózkodtam, szokásos helyemen, és olvastam. Na még egyszer, megállt az idő, honpola Krisztina a keddi nap egy kis magántörténelem nagy fordulópontja is volt bár a közvetlen környezetemből többen is konzekvensen távol tartják magukat a közösségi oldalaktól. Van bennem valamiféle összetartozás arzuzás, ércs gyakran meglepetés és véletlen szeren alakuló közösséggel kapcsolatban. Szeretem a sokféleségét, kíváncsi vagyok az enyémtől homlok egyenest eltérő véleményekre, gyakran csodálkozom rá különleges gondolatokra. Nem érzek olyan felelősséget virtuális ismerőseim iránt, mint a barátaim lennének így a hompolatűstinai népszavában, és sokkal kevésbé vitára, a szalóra és szalon antiszemita megnyilvánlások, mintha egyszerre egy valós térben lennék azokkal, akik így gondolkodnak és fogalmaznak, és ritkán fűzök hozzászólást az olvasottakhoz. A valóságban is ritkán emelem fel a hangom, nyilvánosan talán csak az igazságtalanság, az agresszivitás és a fenyegetőzés vált ki indulatos hitlakozás belőlem. Kedden a Szerhentini jelentés vitáján a kommentárjai uralták az oldalt, megjelentek cínikus vélemények pro és kontra, egyre hevesebb viták és egyre több csupa nagybetűs az internetes kommunikáció kiabálása mutatja, hogy mennyire foglalkoztatták az embereket a Strasbourgban történtek. Aztán egyszer csak megállt az idő, XY hazaáruló golyót neki írta valaki. Hagytam már ott baráti társaságot, lépte már ki munkahelyről demonstratívan. 2018. szeptember 11-ig azonban sosem fordult elő, hogy szerettem volna kiiratkozni a Facebook közösségből, ebből a virtuális iskolából. Hosszas vívódás után úgy döntöttem, hogy inkább ezt a valaki törlöm az ismerőseim közül. Közben, ö, közben azon gondolkodtam, hogy a juthat el egy felnőtt gondolkodó ember odáig, hogy a politikai vita részevőjének golyószáljon. Majd eszembe jutott egy kormányfő, aki állandóan mezőre hív, mindig hadjáratot vív valaki ellen, és még temetéseken is harcos társakat emlékeztet. És végtelen szomorúsággal érzékelem magamban a növökvő szorongást, a megbocsátás képességétől egyre távolodó haragot és le rettenetes következtetést elérte célját. Hát én azért nem aggódom a honpol esetében, másoknál lehet, hogy elérte a célját, a hompolán soha se fogja. 061489099906 egy másodszor. Aki Lyonban Rashid Taha koncertre akart menni, ott lett volna a Lemence bemutató első koncertemlékezeten, szerint az sajnos ne tegye. Nulla hat egy és senki többet. Laci, mint a Voiceover lenne megint rajta, nem vagyok benne biztos, de majd nézd meg, légy szüves, jó? Jó, köszönöm. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor megmaradt kísérletinek, és holnap találkozunk, amíg Rashid taha addig hívhatnak engem is, utána hívhatnak engem, de már nem ezen a számom. Jó reggat! Tiszteletek kérem segítséget, hogy a maguk parkja az ügyével készül, hogy mikor Ne haragudjon, de ezt most nem fogom tudni önnek, mert. Gondol. Nem mondtam az e-mail címemet, alapvetően az e-mail címemre várom ezeket a felvetéseket, dörö.fiolajjanoskuka.gmail.com. Egy hét múlva beszélgetek ismét György Jévis Beledekkel, akkor fel tudok tenni olyan kérdést, amire választ remélhetnek. Erre én most a saját kútfőnből nem tudok válaszolni. 06148909999 és 0636771161, de ezt most már itt a senki többet harmadszor után mondom, nem is tudom, hogy miért. Mint aki egyáltalán nem akarja abbahagyni. Ad még bárki, aki szeretne velem csacsogni? Vagyis nem akarnak. Igen. Őregyedt kívánok! Megfőtnének, hogy ez milyen hogy nem képes a Spiller-től közvetíteni a... Egy kicsit másféleképpen beszéljen a telefonban, mert többé-kevésbé értem, de nagyon tompa. Hogy a Spiller mi van? Hogy ö, nem közvetítik a spanyol bajnokságot. Mi a vélemény erről? És ki közvetíti? Hát tulajdonképpen valami nagyon kicsit csatorna közvetíti, és csak Magyarország egy százaléka a el. De melyik családban. 90... De ki, ki közvetíti? Hogy hívják a csat? Hogy hívják ezt az iszét? De, de, de, de a Tarkáfti. De mi a tévé neve? Ennyit, ennyit lehet csak tudni, hogy Tarkájárté közvetít, azt hiszem Zalaegerszeg környékén, vagy nem tudom pontosan. Ez egy, egyrészt ez egy újdonság számomra, Nyakó István után új novum, most már tudjuk, az Orbán Viktor is segített nekem a régi veteránban, majd azt is igyekszem használni. Fogalmam is, de hát ez ilyen piaci alapon működik, tehát a végül is valaki képes volt megvásárolni ezt a közvetítési jogot úgy, hogy senkinek se akarja megmutatni, vagy csak az ország egy százalékának nincs. Hát igen, és, és, és tulajdonképpen e, ugye sokan néztük a spanyol bajnokságot, és, és egyszerűen el vagyunk tőle tiltva. Hát eltiltva nincsen, hanem hogy ez a lehetőség állt föl. De, de, de, de, de hát lehetőségem sincs nézni, tehát hiába fizetnék érte, akkor se tudom. Jó, nézeti. rendben van. Én most, ha bárki ezügyben tud felvilágosítással szolgálni, akkor én szívesen meghallgatom, illetve, hogyha a nap folyamán dörö.fialajanoskuka.gmail.com e-mail címen ír, akkor felveszem bele a kapcsolatot. Azt kérdezem, hogy a spanyol La Liga közvetítésekkel kapcsolatban bárki fel tudja világosítani a betelefonáló úriembert, hogy hogyan tudna hozzájutni, és akkor egyben én is meg tudnám. Én, ha minden igaz, egy mérkőzést majd idén meg fogok nézni élőben, de azért minden egyes meccsre nem fog tudni elmenni, beleértve, hogy most Amerikában is lesz majd spanyol bajnokság, az az igazi. Jó reggelt! Szia, Abbereski Csaba! Szia, édesem! A Spieler kettőn lesz a a spanyol bajnokság megvették a jogokat, csak nem tudtak megegyezni időben a szolgáltatókkal. De a jók az információk közmár már sinem van. Jó, tehát az illető nem marad nélküle? Hát nem, meg tessem, meg én sem, meg én Oké, okay, rendben van, nézzük meg, hogy. És ő mit tud? De akkor ezek szerint ez a TARK-AFT, meg egyszer, tehát hogy látják, itt van a nép, amely pillanatok alatt helyre tesz dolgokat. A népnek én is része vagyok, de most pedig én ezt nem tudtam volna elmondani. Valamit tudtam, de ezt nem tudtam volna így elmondani. Bereczki Csaba elmondta valóság egy szegletét, valaki tud még nála is többet? Tegnap jobb idő volt Komáromban, mint amilyen most van itt fölöttem. Süt a nap, csak ilyen felhők közt szűrt, ahogy szokták mondani. La Liga, először, másodszor, senki többet. De akkor ezek szerintem nem annyira rémisztő a helyzet, mint hogy tűnik. Elköszönök. Szerintem egy pofás műsor készült, lehetett volna még pofásabb, de most itt az arculatát, nem akarom elrontani, ameddig volt, az kapjon valami flepnitre. Viszont halasson. Laci, te jössz.